Mjesesi, mirë se jeni ardhur në klubin e Mjesesit, vale te klube femre 104, edhe në ekranin e katror, ja ku është premta Frameli, e premta Prava. Është shumë shpejt, m'ndjem. Mjesesi Mjës. Jeri. Mjesesi Altini. Mjesesi. Sa është e përmta? Mm -hmm. Digdom, digdom. Ehm um, sot miq dashur, ne jemi këtu si çdo ditë tjetër. Blendi Jeri Altini Lori. Mjës. Olta nga ana tjetër, Olta. Ehm um, ka kërkuar leje për shkak se ka qenë në një dasëm. Ka hmm. qenë djenë një dasën është tërbuar në e... diri në mëgjez Po, <gjubi> që që thamë do, do vi pak më vonë Më linja apo a vo të vi në shtat Ta shumë që duam në këtë në shtat Jo, mi jakë bërë se Asë uh... as, marë më ma ladë, asë nutella që të ashtë trishë Më denjë co bukshuz, asë të mm -hmm. as, si shtë dhe jeta jo mm -hmm. Gjithë dhimë se të shfarër është të këtë Po Basë dë... në, këtë, do në saj bjetë këtë fjeturare, nëse fle Ditra ortashia sigur nga nga se nuk do ta dëgjon, kështu që. Po jemi po themi sigur Holta është zgjuar nga ka ikur nga dasma nga ora 2:30. Në 2:30. Ja, 2:15. Më vonë ka ndarë? Unë kam përsëritur që. Kam marton tani ma më heri tani. <të> <të një> më <të> vonë edhe vetë ka ikur më herë kur është martuar kot fare. Po pritmota mbaroi, ishte njerëi afërt. Deri më klasi fol ieri. Fol. Po duke qenë se është njerëi afërt, është e dhënë se të çndroja edhe pak më gjatë, mos fikë as herë. Ora në 2:00 nga dasma ime. Po pra po këto më them. <laughs> ti thua që nden. Do standos, okay. Do, do e pyesim kur. Uh, Ëm, uh, gjithsesi, po bëjmë llogari që mund të ketë tjetër 3-4 orë. Qëshë duhet i duhet i bëjmë një lojë. Do t'i bëjmë një lojë kur vi këtu. Po përgatisim një kurth ndërkohë. A do vinë nga teta? Okay? Dakor. Mirë. Sot është premte, muzikën e zgjidhni ju mund shkruani 069 20 70 222 vjen mend një këng tfu e shkruan 069 20 70 222 sms ose mund vinin paçi don facebook është facebook.com fraksion klubi mëjetësit pavoni atje thashë na leo tha thashë iqe bur pse pashatë follon thashë kus ah, pa thëgjë pa shesë skuft fare thashë kush do largoj me vënë e ç'a mendova e shikoi dia Altinin uh, Altini bashkë me me shoqën e tij Kishin bërë dy foto shumë simpatike Në aeroportin, në, në Tereza, në... Në Tiran, në Tiran, Tiran në Rinas Madhje, madhje Vajzar Më bandë dhe imë pashtaport Me sa duke së feshtë një saj Këpër së feshtë Ok, e personi ai, personi. Ah, ok, ka ikur Eri si atë. Ëh Po të gjithë kujtuan se do ikta Ellini. Jo, ai në fakt ai lëkë kështu thasht. U, ç'është, se them domoshta çfarë. Por por por por ekselencë kuam piku edhe thoshte, thoshte, është gjithmonë qejf të fluturosh, diçka e këtij lloj. Është gjithmonë bukur të fluturosh. Diçka e tillë. Po, edhe edhe me një gramatikë korrekte deri në fund e gjithë ato fashun. Ok. Ehm, këta të dy po ikin. Ta po emigrojnë, të shumë, në Gjermani, po po e bëjnë edhe me dali në Facebook, që askus më s'dyshojë mm -hmm. Në të duke si një, e, këshu, e si turistike, po Në të duke si ti shka normalje, si, si kur është, e Iko kjo, të shumë, kërsi, qa, mm -hmm. ferë, dollit e numrat, prap në rritje e numrat për aziz kërkohet etë etë etë. Që çuçi sot isha e kisha të ndar domethënë. Edhe është edhe s'është tash. Madi madi unu habita kur hyri ke dera. Nuk po e besoj atë. Si <laughs> po. Qoje unë i thash më mësuesi jeris fali farmë. Po po më duhej të shoh si ë ndër tash është kë apo jo. Pasi zdas. Ehm, çojë, okay, mirë. Gjithsesi. Ë për thovë domethënë. Ë për sallë apo. Bravo. Okay. Ai Mirxho. Ësh gentil nga natyra. Ai minimumi <laughs> që mund të bësh, ka kuptim, marrësh taksi deri atje? Megjithëse si thotë Eldimerolli, marr <laughs> funë taksive. Tash më është gjithmonë lirë. Ke marrësh Eldimerolli ka dalë. Po, po, ka dalë, ka dalë dal, dal vetë te në terren. Të Quincy Wilson, po. Mm. Ku ka dalë? në terren oh, tani. Është në terren tani. Sa bukur. Po. Nuk e di nëse është promocion apo democion, por uh, gjithsesi jesh atje. Ej, i kthehemi zyrtarisht në klubin e Mëngjesit mbas kësaj. Miqtë dashur, ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Ora tani është 7:05 minuta, 6 minuta. Klubi i Mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Ulo. Ulu qetsove fol. Çfarë problemi ka? Po doktor, mendoj vetëm për rrobat gjithkohës, mm -hmm. nga mëngjesi deri në mes të natës. Uh -huh. Dua rroba, gjëra për shtëpi, për fëmijët, mendoj për oferta, mm -hmm. mendoj për ulje. Si thua, mos po çmendem? Po, po çmendeni pas çetut. Ditët po, po çmendura në QTU, 11, 12 dhe 13 qershor. Në QTU shihoni blerje pafund nga mëngjesi deri në mesnatë, me çmime të çmendura. Ulje 50% në artikullin e dytë në çdo të, të qan veshje, këpuc, aksesor dhe si as Njërë tjetër, Jumbo, dhurat për qëto blerje mbi 3.000 lek. Neptun, ulje në pëtun, 10% ullje në gjithë artikujtë. Karfur, ullje 10% për blerje mbi 1.500 lek. Shmëndun i për Qëto U. Qëto U, kënajstia e blerjeve. does not Këtë të ke një ardhën, në klubin e mqesitorë, ashtë dhe një 7.17 minuta, mi qdaqërër unë një përshëndes nga Valet e Radio Skljab FM në 104. Edhe nga ekrani i Klap TV-s çdo ditë me ju me nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë, në këtë ekran. Mm -hmm. Por shikoj pak uh, meçi jemi tek uh, informacione dhe gjëra, sipas uh, gazetës Express, gazetës Kosovare. Tani është uh, vetëm online. Mm -hmm. Për po shifrën uh, thuhet që sh, uh, Ivan Bogdanov është në Shqipëri. Oh. Keni parë asaj huliganin serb i serbi, cili do injo flamurin shqiptar uh, gjatë një ndeshje në Itali, zbritin fushë gjatë uh, ndeshjes me komtaren që u luajt në Beograd dhe ku ndodhi gjithaj ato gjëra që më që rafjala shtyr për në arbitrazh aq mtutje, tata mm -hmm. vjet korrik është vendosur si data e re për një vendim mbi atë që ështëi, por sipas informacioneve të Expressit, Bogdanov veshpar në Shqipëri në stadiumin e Shkodrës dhe e... gjithashtu në stadiumin e Elbasanit. Po mirë, ska asgjë të keq. Jo, asgjë të keq. A përveç faktit që do të ishte mburgësh ideja. Tani mund të ishte ky, ky Nuk e di nëse ka një ligj për shkakun që do të ndalon tek këtu nëse ky është një person që njehet që ka fyer simbolet kombëtare, ka dhëbur flamurin kombëtar të, të Shqipërisë. Mund të ndaloj këtu për shkakun si person i padëshirueshëm në Shqipëri? Po. Ëm, um, nuk e di, nuk e di si funksionon se ai polici që është në doganë për shkakun ku i ka marr pasaportën që ta. ka ka ai diçka që thuhet Ivan Bogdanov të mos hyj për shkakun apo apo do ta bënd ai me kokë të vet, ose më që unë të njoftuar e kuligan onotlet që thysh nuk e di se si funksionon por ideja është që Bogdanovi pas ka ardhur në në Shqipëri dhe po thot ekspresi mm -hmm. jo unse nuk e di sa vërtet është e gjitha por po thotë që ndoshta është duke kopjuar Ballistin Ballist Morinën edhe edhe këtë bëj një tip mm -hmm. uh, mm -hmm. reprezali mm -hmm. me okay. një, me një me një kutëundraçi me një çuditë më thënë me një surpriz gjatë ndeshjes që Shqipëria dhe Serbia do të luajnë Nëntor, nëntor, nëntor. Ëi uh, bie këtu në në Shqipëri, që është thënë do të luhet në Shkodër. Ëh. Mm. Po nuk e di. Gjithsesi, interesante më po duk. Shumë herët këja, po po sheh terrenin. Ase kshu vjen kta. Që ta studioj mirë mirë. Po studim është, kjo është një kshu ekspedit domethënë. <gjë> Duhet ta prëti pllëm për pllëm. Po mund të jetë ashtu, mund të jetë ashtu, kështu që nëse e shikoni njërin uh, me tatuazhe, kokën e ruajtur, tip Naziskini, Uh, Kraha tatuajhe me mëngë është si mm -hmm. uh, Ivan Bogdanovi Qojni të falja edhe nga ne Kërubin e mëgjesit uh, Ose të regojni Mikë pritin shqiptare Këtë <hë> të tishtë të mëjë natyrshme Pa, apo jo Pa, pëse ja Tani, qëtë të njërë e syve për karakterin ti mjeri? E duaj që të njëmë E duaj që të njëmë Për në sy... të të njërë kafe Po, jo tamam, ngjyrave që, që si. E thonë më shumë nga kafeja. E, po, lajthi thuohen sa kështu si. Oke, okay, unë kam ngjyrë kafe ose të zeza, janë të dyja uh, kanë të njëjtat karakteristika. Kafe një dhe e zeza, A, sepse e gjitha kanë këtë titull, si quhet e gjithë gjëja? Ë, uh, ja çfarë tregon ngjyra e syve për personalitetin tonë. Oke, okay, atë fillojmë po njër. me ngjyrën. Le të bëni një me ngjyrën kafe dhe të zez, sepse kanë të njëjtat cilësi, ato karakteristika. Po hyrnin. Dhe si un kam kështu, kam sa kombinim më shumë, e kam kështu si të shkruar një çik ç'i quhet kjo? Kam ndaca Sa nuanca. Fakti që të ndryshon ngjyrën. Është vërtet. Po. Po gjithsesi sot po e quajm kafe. Sot ha? kafe sepse mbi zotrok ka më shumë kafje. Jo. Ja. Mm. Letë <laughs> <Ja, laughs> ngjyrë të... mjalti. <laughs> a mjaltis, nuk kemi mjaltë si? Televizori nuk du kem. Sa ngjyrë është ka ty miri na thua ti? Okej, po e nis ngjyrë kafe dhe të zeza, ë uh, je një lider natyral. Kafe dhe zeza, ja Altin, mm. një lider natyral. I ke lindur për të udhëhequr njerëzit drejt jetës. Më semb ulëta. A bëj. Janë cilsuar këta lloj njerëzish që kanë ngjyrën e syve kafe dhe të zezë, njerëz të këndshëm dhe gjithashtu që kanë tendencë të pinë më pak alkool se njerëzit e tjerë dhe të adhurojnë sportet në një mënyrë tjetër. Dallien nga sportet zoti e di fare, me të drejtën, po ti e për muzikën, hajde flasim. Po, mirë. Jo të gjitha mund të gjenë në një person. Tjetër, çan gjyra është tjera? Sytë e kaltër. Kenë një forcë të madhe të brondhshme dhe fizike, por që kjo ngatrohet dhe tek njerëzit e tjerë nuk e shohin tek ju, madhi njerëzit me sytë e kaltër. Të tjerat i shohin si njerëz të dobët apo të brish, por në të vërtetë nuk janë të tillë. Femrat me sy të kaltër janë i kalojnë më shpejt dhimbjet e lindjes. Nuk e di se ç'lidhje ka kjo, por që kështu thuhet këtu, po. Me kollaj për lindur, femrat me sy. Ato janë më të kollajshme për për të lindur fëmijën. Bravo mi Sybar. Zë janë njerëz që i përballojnë shumë mirë ankthin dhe depresionin gjithashtu. Okej. Sy të ngjyrë gri. <laughs> po, së ka dhe njerës. është shumë e rralë, faktikës si një gjushtë është, por ka njerës të tjilë. Uh, një gjura gri e syve është... Uh, jan persona të jashtëzakonshëm. Pra njerëzit që kanë ngjyrën gri në sy janë të jashtëzakonshëm. Pjesa e brondhshme e tyre uh, duhet të kontrollohuar her pas here sepse janë shumë uh, spërthyesin natyrë dhe janë gjithashtu kanë një tendencë që të të jenë mbrojtës kashë njerëzve të tjerë. Pra, din ti mbrojnë okay. njerëzit e tyre Ta që kanë trau, të përmarrë. Domethënë edhe në ngjyrë, <laughs> po edhe të ja jashtëzakonshëm si. Dhe në fundit fare që kam në listë si Gondolfi sh... tek uh, mbreti Unazave. Mhm. Mbrojtës no, broj, e jashtëzakonshëm. Dhe, jash dhe, dhe fundit fare që kam janë sytë e gjelbër. Aj. Oh. Njerëzit me sytë e gjelbër kanë tendencë që të jenë tërheqës dhe misterioz në të njëjtin kohë, gjithashtu konsiderohen uh, shumë seksi si njerëzit me sytë e gjelbër. Okej. Okay, okay. <coughs> dhe dhe janë njerëz të paparashikueshëm, por që nuk zemrohen shpejt me deri, djeri, të tjerët. Faleminderit Jeri. Jaqomorë dashja jera për ngjyrën e syve, miq dashur. Do pimë kërkesë muzikore edhe vetëve mbas pak. Patjetër. Pargesh Indila, ju më kërkoni muzikën që doni të dëgjoni sot në klubin e Mëqjesit. 069 20 70 222 është e prremtë muzikën e Siniu. 069 20 70 222. Kjo është dernier dance. Homme oh, de souffrance. Pourquoi s'écharne tu recommences. Je suis connaître sans importance sans lui je suis un peu par rouge déambule seul dans le métro le dernier temps pour oublier ma peine immense je veux m'enfuir que tourne comment oh, ma douce souffrance Bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim 070222 për kërkesat muzikore 069207222. Ose mund vinin faqet on klubi po, faqe, e on Facebook.com Fraction Clubi. Është edhe faqja jonë gjithmonë e hapur atje. Mhm. Uh -huh. Ku biseda nuk nuk mbaron kurr. Facebook.com Fraction Clubi Mqesit, facebook.com fraction clubi Mqesit. Um sapara në llogarinë bankare do të bënin të ndiheshai lumtur. Është një pyetje që e kemi tek faqja. Sa para në llogarinë bankare do të bënin që të ndiheshai lumtur? Do të kushtemi lumtur, mund mund të bëni një variacion vitevon. I lumtur mund të thotë siguri ekonomike, mund të thotë qetësi mendore, mund të thotë paqe fizike. E gjitha këto qërat e tjera, do me tënë, uh, leta me ndojmë si një shifrë, në do shta shifrën, uh, marim emrusin më të vogël, emrusin më të ullet për bashkët, në uh, se afusim që uh, 28 milijard e euro, e do tënë dishka stratosferike në adësens. Por qëar do t'ishe një shumë që nuk i te kalonë kufit e imaginatës, por që do të bëndë të të ndjeshe, do të thoshe po t'kisha kashpara në bank, do të ndjesha mirë. Të ndihësha i lumëtur, të ndihësha i qetë, të ndihësha se kam siguruar për familjen time dhe A. mund tjetoj, apo mund të ndjek pasionet, apo mund të bëjt diçka, mund të investoj, të ngrej një qoftë ki biznes, një, një diçka që më pëlqen apo, apo, apo diçka tjetër. Më pëlqen shumë e rionis e ka thënë 500 miliard e euro. 50 miliard e euro <laughs> për rionis. <laughs> Famë jo ka shë më rëmën së, kështë shë shërë. Pra. Bje pashtë. Florenci ka shkojtur, pa e vra në mëndit ka thënë, sa më shumë të jetë mundur? Wow! La... Në, bukresho, në të rast, ajo shumë nuk vjenë asë njerë. Po brem, Larrasa, ka shkojtur, Larrasa thotë, sa të ketë, Nino Larrasa, mm -hmm. thotë, sa të ketë Obama, ka ishtë të kemë. Do, do, e barazur me Obama, me ishtë presiden, ba ishtë ta shi, aja shakama, por që shumë shpejt do të bëtë një ishtë ish president. Sa ata kanë filluar të zjejnë nga zgjedhjet për presidentin Marco Rubio, unë thjer presidenti Arson Thought. Ah, numer me shumë zero me taksat e reja që kemi, ka shkruar Rahimi, a mi thot sa ti et e lumtur, mos e vramë mendjen thot, por kjo po ajo po sa ti jetoj, më kan tjet... atruar në pushtypje. Ja. Sa ti jetoj, sa ti jetoj. Mendoj kan çupandard me, jo, pandardë, me tham, okay. sa ti jetoj. Sa ti toje lumtur po ti është bërë një fjalëre të jetoj. Jetoj që është bashk. Sa ti toje e lumtur mos e ta vras në Tavra. ndjen, po kjo po ajo, po kthe po atë, po po shifr, s'ka shifrë dora, okay. Mirë. Okay. Okay. Edhe edhe një për një zgjuje. Gjuje. Gju, ehm um, kokr leku thotë ai, jo gjithmonë leka të bëjnë të lumtur, uh, Sabiela nuk do kokr leku. Kokr mm. leku. Mi mund të na shuani atë, po mund na shuani edhe këngët që doni të dëgjoni. Ndërkohë votoni thotë si fillim duat të kemi një llogari bankare. Një logari tam, bank, A të hapi një, një. Shfaljas Më të bëhet në qdo bank Të nivellit të dytë praniush Unë duja një këng Nga Jane's Addiction Nëse mundemi Ne në që u përmen një Fuqi e Pa dukshme Pa këmpar Në emision Më shkojmë mundet e ka jo uh, E keva syshetë uh, Si që e të jo Invisible Force uh, Po, në dukës të këshurësht Po, në dukës të këshurështë uh, uh, Po, në dukës të këshurështë Po, në dukës të kë mas pak. Se, me jepojm po, po kërkojm për të tjera sepse të pëset mos mos vëmë edhe edhe për veten tonë një gjë. Është irresistible. Irresistible force. Mm. Një force e pa rezistueshme. Kështu, a, ju mund kërkojni, a, tua, ja, të kërkoni tuaja para se të shkojm tek muzika. Mund të bëjmë një pyetje nga aktualiteti dhe vazhdojmë pastaj? Dakor. E un do të degati edhe anagramën për për një minutë apo dy. Çuna me gota. Jan arrestuar dje. Në flagrant, një gjukatës, një gjukatës se dhe një avokat, kjo ka ndodhur në lejsh, në lejsh, këta kanë qënë duke ndarë para korupcioni. Pytja është cila ishte shumëa që pondanin atë atë dy. 0-6-7-9-27-12-2-2, dërgjoni mesajtë uaja. Pysim për një detajt të vogël nga lajmet, realisht i vogël në këtë rast, Cila njështë e shumëa që pëndanin avokati dhe jukacja për korupësion këjë vënd me një sistem drejtësie totalisht të kalbur Nuk bëhet posu për drejtësia, po ja, kjo është të të të shëmbull Këtë e mba spak, Jane's Addiction, të njështë Gati Jemi gati për anagramën. Jemi gati për anagramën e përditënë sotme. Në këtë moment është 7:35 minuta shënon ora. Po çastë miqdashur, unë kam, uh, e kam gati. Je je je. Anagrama në klubin e miqesit. Tëu, teu, teu, teu. Tëu. Dhe fjala është Moda Google. Oh. Moda Google. <laughs> Kërcëllogramë për këtë mëqes, Moda Guge. 069 20 7222 dërgoni mesazhin tuaj. Moda Guge. Mhm. Mm moda Guge. 0619 20 70222 069 20 70222. Nuk është e vështirë. Ioj jo dash. Mhm. Mm moda Guge. Mm -hmm. Atëherë detyra juaj është <coughs> Rivendosni gërmat në një rend të tillë që ti jap fjalën e skuptim. Në 069207222 shënoni pastaj menjëherë fjalën që formohet, dërgojeni me një SMS 0692070222. Pa harruar emrin tuaj. O pa harruar emrin, M O D A G, G U G R. M O D A G U G R. Moda Gugge, Moda Gugge, Moda Gugge na na na, sida lan e moja. Me jiste Ivan Ivani këtu, Ivani famshëm. Bogdanori. Wow. Moda Gugge na na na, Nina Nina Nina na na. Moda Gugge na na na, okay. Na na ni na na na. Ej, një vajzë Nga sa e shon në asiatike këtu, po shumë simpatike ishë nga. Mm. Oh, uh, Shka për kjo... E është kineze, është aktore, e ga e mërja u e i... Për një moment tjeri, u mm. tërëm ma thash, do, do më thua është pasaj është djallë, në basik shëta të në shumë simpatike më <laughs> të shumë. Domanziria. Ës vajz shumë simpatike, por jo të gjithë mendojnë se si puna jote Blindi, që është, no, është një vajzë simpatike. Aktualisht ajo po luan në një serial, në kinë, që është një serial shumë i ndjekur, si Tiger. Si quhet ajo vajza simpatike? Ëh, uh, Zhao Wei. Zhao Wei. Mhm, uh që -huh. ka luajtur dhe shumë shumë filma, ndonëse Po, pra, Zhao Wei, një si emër, e kam pata ai tash. Jo, unë e lidha me fytyrën, faktikisht emri nuk e mbaj. Por aktualisht në kinë është një serial ku kjo luan dhe ka rolin kryesor Tiger Mom uhet seriali është shumë i suksesshëm, por çfarë e bën të truditshme historinë e kësaj aktoreje simpatike është një djalosh në kin e ka denoncuar në polici. Dhe arsyeja që ka dhënë është shumë e truditshme sepse iriu nuk bëhet i ditur emri i të paktën e ka akuzuar Zhau Wein sepse e kishte provokuar nga televizori duke i shkaktuar dëm shpirtëror dhe ka thënë syt e saj janë aq të frikshëm sepse unë tani kanë për frikshëm saqë un kan probleme Ah, në daljes së këtij. Kjo është aktori ieri. Po, sektore. Ju duket, duket e frikshme. Ju duket e frikshme apo ju duket ngacmuar? Syt e saj, jo e gjitha. Ndjellse, apo e frikë. Tanë ka korrë të ngacmuar nga ekrani kur ajo ishte duke parë serialin ku kjo luan. Ah, qenë të më komplekse. Më sa duket ka i probleme. Kam një shokun që ngacmon, <laughs> ngacmon një turke, një, siç më thonë ai mua. Ëlivi, Ëlivi thotë, ngacmon mm. e lifi. Po do të shkojon më shef, ëh? Po mora. Shumë thotë? Edhe këtë djali këtë thotë Elifi Dhe ka që një nga dinoncije me të më të cudishme Të pak të në shu raportonët China, China Times Dhe thuhet që të gjith janë shukuar Më dikën filluar edhe të, të talin Këtë djalloshin që ka dinoncuar aktoren shumë famshme kineza uh -huh. Pikërish për arsue që a i ka dhënë Shumë kësh Shumë kësh Shumë kësh <gjoh> Shumë, shumë kësh Wow E nejse Gjera që ndodhin. Tani kemi një fituese, kam përmendur unë ajo quhet Florida. Ka qenë para që ka thënë se gjyqtaria dhe avokatët kanë dar mes tyre. Kjo është parashivia e demit, ndoshta ajo quhet Giovalin Prendi, kanë dar mes tyre 2 milion lekë vetra. 2 milion lekë është bërë gjithë kjo. Vetra. Po. Tash kjo ishte. Ky ishte me sa u kapën në në flagrancë domethënë, por se. Kan bërë. Kan bërë edhe më shumë, ma mermendja. Ma me rëmënd e në të shikë më shumë Se a është më kënë bërë Be, besoj se. se pa Që që para Shevija dhe Gjovalini Janë arrestuar të ty për 2 milion Bravo, Florinda t'i ke vituar Dëtë manë është 2 milita për në sine Plex Semprex me filma premierë çdo të premte, kinema më e mirë në Shqipëri. Do të bëj një tjetër pyetje nga aktualiteti dhe ne do të largohemi për një moment për të shkuar tek muzika, të cilën e zgjidhni ju në 069 207222. Ju ftoj tani edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi me Yesimund, a mund të bëni atje kërkesën tuaj muzikore, nëse doni. E kam shkruar statusin që ju fton, sot muzikën e zgjidhni ju. Pyetja e rëndësish këm. Liderat politik të këtij vendi past bisedimeve që ndodhen uh, gjatë ditës djeshme dështuan për një marrveshje në Bruksel liderat e cilit vend pra mm -hmm. liderat politik të cilit vend nuk ran dakord pas bisedimeve në fakt ishin pardje kanë zgjatur nga ora 12 e drekës deri në 12 natës wow. dhe nuk kanë marrvesh liderat e cilit vend pra nuk kanë marrvesh në Bruksel 0-6-9-27-12-2-2 Dërganu i mesajtë të uaja Dhe mos arronin që anagrama është Moda Guke Moda Guke Kjo në qënë take uprising është nga Muse Dani në klubin e mqesit Ora është 7-21 minuta po thuaj se Ju jeni me klubin e mqesit në valet e kravë FM në 100.4 Mqesi juaj Yesimir të keni ardhur në klubin e Mqjesit Oran është tani 7:49 minuta, un jam blendi këtu bashkënjeri, Ardini Nolse neve Lorin, ju ftoj të vendni pjesën lojën anagrams miqdashur. Moda Google është anagrama Moda Google mod aguga e 0-69-27-22 për të luatë me këto Ne ju kemi fëtuar në facjendon në facebook.com Fraksion klubim qesit Facebook.com Fraksion klubim qesit Sot muzikën e zgjit në ju kam shuajturun atin në një status vendosur pak Minuta më parë Dhe PS, pësë nga më braba Sa para në logarinë bankare Do t'ju bënin të ndiheshit të lumtur Dhe me që jemi tek parat në logarinë bankare Do e aty mm -hmm. të tregojë të të pak Se gjithë ka pasur edhe Boxeri famshëm Amerikan Floyd Mayweather Floyd Mayweather, këtë vit, nëse e në mba një mëndë, në datën 2 maj, pati pa e datë në deshin e famëshme të boksit kundra Pakajos, meni Pakajos, cilën e fitohi me pik në fund fare, ishte në deshin që zjati 12 rrunde. Me gjitha të, është në revistën Forbes, Floyd Mayweather, për shkak të fitimeve të jashdakonshme që ka pasur të vit. Dini para? sa para, ka grumulluar në totalën. Vetëm për atë, vetëm për atë uh, për atë ndeshje. Për atë ndeshje të, të datës 2 maj mm -hmm. ka fituar 240 milion dollar amerikan. Uh -huh. 220 wow. milion dollar amerikan. Plus nga uh, veren për një ndeshje, imagjino. Po, ishdo. po. Kishte pasur edhe ca para tjera nga një nga një ndeshje tjetër mm -hmm. që e, e bënte totalin e fitimeve që kishte pasur nga ndeshjet për vitin 285 milion plus 15 milion dollar i ka marr nga reklamat mundshme dhe sponsora për produkte të ndryshme që ky ka, se thua, u ka dhënë imazhin, etj, etj, etj. Kështu që 285 plus 15 për një rrumbullakë të frikshme prej 300 milion dollarësh. 300 milion dollar në logarinë e tij për këtë vit, për vetëm për këtë vit, deri tani, viti s'ka mbaruar, kemi në gjysmë, deri tani zoti Zoti Mayweather ka 300 milion fitim këtë vit, thot revista Forbes. Tiger Bravo. Woods po shmohu sigurisht kthebën sportistin më të paguar në botë. Mm -hmm. Nuk ka sportist që për një vit fitoi 300 milion dollar amerikan. Mund të marrin me kontrata 5 vjeçare, 6 vjeçare, kujt do të thotë jo, çfarë, jo për një vit vetëm. Mm -hmm. Tiger Woods ka qenë rekordmeni nga sportistët në të kaluarën, por viti i tij më i mirë ka qenë 2008 kur ai ka fituar 125 milion dollar. Gjithë në 115 nat kopopot llogarisim ndë inflacionin nga 2008 deri tani, me të sotmen do ishte 125 milion dollar. Kështu që ky e më tepër se sa dyfishon, pothuajse trefishin e e rekordit të kaluar e ka marrë Floyd Mayweather. Bravo. E bësin të bjer boksing. Çe thon jo boksi, jo apo jo me grushtë, jo po msoj, jo po ku diun se çfarë. Jo, po për skalet. Mëso si të rafsh njerëzit vëlla. Mëso si vetëm në ring. Vetëm në ring, vetëm në ring, sigurisht. Uh, vetëm në ring Gjithësim sosh, dje po, Dje dhe balat, im këshin vend sa posterat të lëseis Me mm. në që përflasim se uh. Apo, E këshin andruar, do me ton Ja, e këshin vend sa posterat ku ishkështë Kër bugur ishna ta Kër ledzojmë në të Fjallia e parë është Votoh më shumë <coughs> Votoj më shumë. Po, votoj më shumë tashmë. Votoj më shumë. Jeb... Më shpesh, votoj herët, votoj shumë herë. Një kohë njëri me dorën e majtë, njëri me dorën e djathtë. Voto votoj disha herë. Votoj më shumë, pastaj lezoa kishte një rresht tjetër poshtë. Jo, më kot e kanë ndarë ni rreshtet ato. Mhm. Punsim dhe zhvillim, a kupton se ç'ishte një gjë tjetër po. Po m'fiktuani votoj më shumë. Okej. Që çdo qenë një qytetar një votë domethënë. Var, var ti si shikoj. Leonardo ka kërkuar uh, deposit, një depozitë tot me shëndet dhe dashuri të bën të lumtur. Paraja nuk mjafton kurr, sado që të kesh. Mirëmëngjesim, mirëmëngjesit edhe ty Leonard. Uh, Marrun 5 Sugar kanë kërkuar Kerry Underwood, uh, years and years with shine. Kanë kërkuar çfarë uh, lloj numri thotë uh, dyshifror i ndjekur nga 70, ndërsa Elona kërkon 50 milion. Dërkohë që kanë kërkuar edhe El Perdon nga Nicky Jam bashkë me Enrique Iglesias. U përmendojnë që të bënim pak rritme latine këtu Kam edhikë nga Ta ndezim pak si thua Si thua Kalien okay. Po javëm këto e <guff> el perdon E diqojmë el perdon në klubin e mqesit në këto momente Ora është po thua e se 7.54 Mirë mqesë që të gjithë Mirë se këni ardur program Tu në sabër loke stojë sufriendo Esto te lo tengo ke deci Cuenta mi Tu te pedida para mi vëdunat Se na que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así te estaba Sin ti Y tú sin mi Dime Quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime Quien puede ser feliz Okay, mm -hmm. ago ja di Joan Mirs da Joristë, Nicky Jam bashkë me Enrique Iglesias. Ës mm -hmm. el perdón. Ehm um, dua që luajm një këngë tjetër për momentin tani, sepse zota si se apo më që ishim te ritmet latine, kjo është nga Pit Rodriguez, po. Mm -hmm. Quhet uh, I like it like this. Nateta. Okay, baby, I made it mean be, because I give it all that If you think you're shy Do me a favor, honey Go some place and hide Bajla, po pra me ngeci valdhimi E një që në marrë me shumë vrull Kusht <laughs> <Pushed>, da Mu më më qenë shumë kjo Po tani do mbaj Nderin fund, se s'ka shanse S'ka shanse, thash Ikim, uh, do t'vi më basa Do uh, kemi edhe Lajmët e orës 8 dhe pas lajmeve të orës 8 nesër do të takojmë sërish bash për të ndarë çadhurat nga fituesit e derit tanishëm të klubit të mëqesit. Mirëmëngjes çdojve. Hello, hello më siguri ardhur në klubin e mëqesit, më sig mëqes dashur miç, miç mëqes dashur mirë. Ëm, um, mbas fakto do të kemi edhe edhe kritikën letrare nga Im Baçi, do flasim sot për një libër të Italo Calvino, që quhet Nëse një na dimri, një udhëtar është uh, një roman mbi kënaqësinë e leximit të romaneve, protagonisti është vet lexuesi i cili për 10 herë rresht fillon uh, të lexojë një libër që për disa arsye janë jashtë vullnetit të tij dhe nuk arrin ta mbarojë. Është shumë interesant, në të vërtetë në uh, një aspekt ndryshe, po pak më vonë, ëh, deri më disa minuta më vonë. Po do të flasim me me Agim Baracin për Italo Calvino dhe romanin e tij Nëse një natë dimri një udhëtar, dhe është një libër ndryshe, është një libër me të vërtetë i veçantë. Ëm, um, atëherë E jepim duhet të shohim sipër prit prit se e di pa. boj fjalë për liderat e Maqedonisë dhe është Rioni i Pari Çeka mm -hmm. gjetur i mbaronur me 1-01 ka fituar dy bileta për të vetur nëpër par filmat në Cineplex. Ishin liderat politikë të Maqedonisë ata mm -hmm. që kishin shkuar në Bruksel për për një marrëveshje në lidhje me situatën e krizës atje por që nuk ka rezultuar nuk e suksesshme. Ndërkohë kemi edhe një fitues në lidhje me anagramën kanë qenë përgjigje të sakta për shumë njerëzve mm -hmm. por i pari ka qenë Mateo që ka thënë demagog që do me thënë dema gogu moda guge Mateo si mbaron numri me 089 dhe fiton një orë nga mi shtë anë të këpërimi unë voqës Bravo, Mateo të këzosh orën edhe njërë që mbaron? 089 089, Mateo 089, Mateo Mirë, tani kemi zërin, mi shtashur zëri i ndryshuar vërdit në sotme dhe dëgjojmë et mundohem i të kuptojmë se kujt i përket këtë këtë Këtë këtë këtë këtë Këtë këtë këtë kë Forcë që më katojnë se kadrë Oke, okay, më në mora vesh Shumë në mora vesh 069 2072 069 Kushë që si unë e kuptoji Me njëherë të adërgojnë 069 2072 Për të bërfitues 069 2072 E djëmë dhe njëherë të fundet Për uh, Merak Samë i pafajshum Këtë di kush dhe friot Aqë më forcë që më katojnë se kadrë Oke okay. Në regullë 069 20 7222 Dërgonë mesashtet uaja 1, 2, 3 Dërgonë Do e të bëja dhe një pyritje nga nga aktualiteti. Nuk mm -hmm. di nëse keni. Ëh uh, pardje tek uh, tek opinioni ka pasur një debat në lidhje me sa po ndodh në mm. lidhje me Beketin e një sequestron që është vendosur mbi kompanitë e tij, Agon Channelin e njëra dhe tjetra. Prandaj do ta bëj një pyetje në lidhje me këtë. Sipas sipas uh, Alexander Frank, ai të cili që është uh, pronari pra i televizionit Klan, ka qenë i ftuar në studion tek opinioni dje. I cili është pronari. Po po. Mm. Po. Ëh, uh, jo çka janë nisetur banistat se nisën kështu. E di si, duri të kërthyer nga fillimi në fund serialis. Mm -hmm. Por gjithsesi, ëh uh, pronari i televizionit aktual i televizionit kombëtar Klan, ëh mm -hmm. uh, Frangai ka thënë se këti personazh i Klanit mm -hmm. Agon i pat ofruar mm -hmm. 500.000 euro në vit. Ta, po. por nuk shkoi. Për cilin bëhet fjalë? Për kë bëhet fjalë pra? 0679 207222 Dërgoni mesajtë uaja paruar të shkroni dhe emrin për që mfitues Këti personaxi të televizionit Klan Agon i patë si pas gjithmonë si pas uh, frangajt I patë ofruar një pagë prej 500.000 Gjusë milioni euro në vitë pra Por nuk shkoj 06722 kjo na gjonë take different Miley Cyrus Joanne Jett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 Mirëmëngjes i edhe një herë, mirë se keni ardhur çdo ditë me dashuri. Ju përshëndesim 8:20 minuta. Çdo të premte në këtë orë ne flasim uh, bashkë me mikun ton uh, kritikun letrar Agim Baçi. Mirëmëngjes Agim. Mirëmëngjes. Librat mjështë. ndryshëm, librat mirë edhe, edhe njëherë, libra të mirë jo dhe edhe ndoshta ndonjëherë libra jo edhe aq të mirë, nuk bëjmë gjithmonë. Uh, por na kanë qelluar, na kanë qelluar që të zgjelim, flasim për libra të mrekullueshëm. I kemi i kemi qemtuar të gjem të mirë, pa, por edhe no, kur s'kanë janë shumë të mirë. Pa. Ah, uh, Il Radars është uh, ky roman nga Italo Calvino, i cili ti dohet nëse jina dimri, një udhëtar. Është i si botuar nga shtëpia botuese Dudai, i uh, përkthyer nga Alban Popradi, uh, uh, dhe është një roman ku quhet uh, një protagonist është vet lexuesi, i cili për 10 herë rriesh fillon të lexojë një libër që për disa arsye janë janë vullnetit që janë janë vullnetit ti nuk arrin ta mbarojë. Uh, në fillim fare ky uh, lexuesi ne pra Marrim një libër për ta lexuar. Në fillim Italo Calvino na rekomandon se si të lexojmë. Mm. Me këmbë përpjet, gjejmë një vend të rehatshëm nëse piduhan mbaj cigareta afër që mos mos të presësh leximin e tërë e tërë. Fillon romani dhe jemi në të kryer një... gjithë komoditetin domosdoshmë. Patjetër. Atëherë do të fillosh që ti të rrietësh në lexim. I ndodh kti që mbasi futet në roman dhe ngjarja fillon të bëhet interesante me një udhëtar që ka një valixhe e takon një zonë në një stacion treni me cilën ndoshta ndoshta lë të takim për të takuar pak më vonë se pëlqejnë. Ëh, mm -hmm. i uh, ndodhshin kur hap faqen pasardhse i fillon një roman tjetër. Nga sa duket i ka qelluar defektos dhe shtëpia botuese i ka ngatruar fletat e një romani me një roman tjetër, kështu që fillon një histori e dytë që nuk ka lidhje me të parën. Pastaj ky e shikon që edhe historia e dytë mbaron aty në thet shumë, vendos thotë mund ta hedhësh ta flakësh ta bësh deri në në ndan dash në elektrone, në neutrone këtë roman, por ai e merr dhe shkon në librari që ta kthej. Mm -hmm. Ta kthej atë në librari sepse thotë është defektos, nuk është romani që un fillova në librari, uh Librashizi thotë se ja ku e ke romanin, e ke po merr të dytin. Uh, Aty takon një vajzë që është Ludmilla, kështu që fillon të lexojë një roman tjetër. Dhe kjo shfaq ndodh, nga një roman te tjetri, nga një roman uh, te tjetri, asnjëri nga romanet nuk nuk mbaron. Kta janë duke gjurmuar uh, për të shkuar drejt çfarë? Drejt kuptuarit se sa e rëndësishme është lezuzi. Është hmm. romani i parë që lezuzi është në menytë habitshme, personazh kryesor. Lezuzi e ai gjithskaqtënde ë uh, është një gatore romanë që uh, befason në të gjitha e uh, shkruar nga një nga një biri që e ka shpjeguar letësin nuk është se vetëm e ka shkruar, e ka shpjeguar shumë letësin. Dhe mesat duke të ka rrokur të gjitha ato fuqitë mëdha që ka uh, Lexusin në kohë, duke ridimensionuar letësin. Pasi ja krijon komunitetin, i jep disa versione. Versionet e pafund janë leximi i thellë, janë e pa mundësia por të rroku pafundësisht lezues. Ideja e, e e një roman që nuk mbaron, ë një histori tjetër që vazhdon. Është vetë lezuesi që ka historinë e tij, domethënë se që vazhdon me nga nga gjërat në më të ndryshme. Në fillim, pasi të krijon gjithë ato kushtet që të jep të drejtën me atë lloj raporti që mund ta bësh, mund të marrësh, mund të rishkut, mund të zosh sipas qefit, mund të bësh të tjerë, domethënë. Gama për përpjet të shtrirë ulur. Ë ideja që ndryshon ajo, do të isë në në befasinë e asaj kur kemë menduar në jetën e përditshme që i kemi rrokur gjërat, na vjen në befasinë. A jemi të përgatitur? Ëh. Dhe kur kjo vjen përmes leximit, imagjinoj në jetën e përditshme ç'ndodh. Si mund të na befasojë një gjë për cilën e cilën është e papritur, po të papriturat janë ato që i ndodhin njerëjut. Në kur i ndodhen lexim, vjen ta dha një mrekulli tjetër domethënë. Dhe aty ka aty ka janë 10 versione të të ndryshme ku natyrisht fut Ludmilla si si raport i ndryshëm dhe e evidenton fuqishëm është një njerëz që kërkon dhe që më shumë ky lloj lexuesi i ngjan atij shkrimtarit që tenton do të, të, të anojë nga libri, ndërkohë që Ludmila është shumë e qartë, do të nuk do ka ta kapërcej këtë kufi. Nuk dua ta kapërcej këtë kufi. Ka shumë nga ato që i lexojnë librat për shkruar vetë. Unë lexoj libra vetëm për letzuar, ar, dhe dhe të dëgjuar. Do të duat të qendroj këtu te leximi, domethënë? Ai është lexuesin fakt. Ka dhe marrëdhënie me dis lexueses dhe lexuesit që janë, se këto Ludmila është një vajzë që ky i takon Ta në taqon Liberi. Edhe kës, edhe ksa i kishte qelluar një roman po aq defektos sa i ti. Dhe këta të dy, se thua, shvje në ndjeje të historisë, duan jet vijn historik. Përmes përmes gabimit gjejmë mrekullim, pra, domethënë janë dy dy gjëra të cilët na bëjnë të takojmë njerëz të pamenduar, të jetojmë histori të pamenduara, të jetojmë ngjarje të cilët nuk na kanë vajtur në, ka në mend, por këtu është pbytë e madhe. Jemi ne ta, të zotut ta gjith gjithë, gjithë përvojën ton, ta ta, shpërdezojmë ne të japim kuptim, ne të japim emër. ë në mënyrë të dizme kur atëherë nuk ka padur këtë vrull shumë të madh ky lloj komunikimi online, duke sikur par ka parë parashikuar atë njeriu që është gati të thotë shumë gjëra deri në momentin që skandollaz gjë. Në mm -hmm. momentin që ndot diçka, ai habitet sepse nuk di se ku ta fus atë informacion që ka. Ku nuk e mëndur, vetëm di ti thotë gjërat, mm -hmm. por nuk i përtyp dot, nuk ka fabrikën e vet. Nuk, nuk nuk ka iden se ku ku ku është zënë, ku do ta zëmë vendin ku janë këto gjërat që duhet thutur. Dhe ndajve Italo Calvino i thur raport aftësisë për të parë, jo thjesht për të lexuar një libër, por për të lexuar gjërat që na duhen, por për të lexuar ato që na vjen, por për të lexuar si duhet në brenda vetes tonë. ë Mos harojmë që ka një ka një raport e, aty është një nga ato pjesët që do mos gabojmë me 10a, versioni i mm. vet ku ka të bëjmë me, me policinë sekrete, mm -hmm. ku i tregon që se si uh, vzhgohet dhe sa i rëndësishëm është leximi, se si duhet të parë domthonë dhe thot pastaj në momentin kur ndalohet libri thot ai, uh, ka mundësi që ai të kthehet në një gjë më të rëndësishme, siç ka ndodhur se ne në që kemi tutorë ndiktoitur kuptojmë që letësia ka qenë vetëm një dritare uh, ku mund të imagjinojë botën për te. Ai thot Mos duhet gbohet thot se këtu gbohen do thot se nuk duhet vetëm e ndalojnë thot do le tësia ty kthehet mit. Jo, duat bën ndonjëherë sikur janë shpirt xjer thot që t'i lejnë që ti u men anë kuptimin thot. Po ne duam idealja, duam që censura të, të të jetë përbashkët në të gjithë vendet që ka, domethënë, ve mos jetë që librit që këtu është i ndaluar atje i të lejuar dhe atje i lejuar këtu i ndaluar. Jo, libri i ndaluar atje edhe këtu domethënë dhe Më kur po lexoja atë lloj kapitulli, më më kujtuaj gjithë ai raport se sa e rëndësishme ishte dhe ç'a emocionin që kishte kur kur këmbenin njerëzit ato libra ti flishim të verë, dhe të të ndaluar ku diskutonin qoftë domethënë me këtë lloj pikë dhe se si kthehej ajo në një botë më vete. I gjithë i gjithë libri është një lloj një lloj komplimenti i jashtëzakonshëm për lexuesin. Një një ku lexuesi nuk është thjesht personazh, është edhe fuqia e personazhit. Mm u nuk është thjesht një lethus, po është ai promotor i ku jo duhet i jo vetëm që duhet i lexojë ngjarjet të tjerëve, po duhet të lexojë së pari ngjarjet e veta. Do duhet ta përfshi vetën në raport me të tjerët, duke duke parë që këto gjëra janë brenda serasisë as bënda s'vërtetës. ë versione të ndryshme koncepti se si këy i përshkruan se si vin ngjarjet nga nga njëra anë dhe nga një tjetër. ë debati për leximin, debati ve imagjinoja që ai gjithmonë ajo raport dorëshkrimit që mbetet e sistemi që autori thotë që unë e shlezuar, po ti thot çfarë bën dhe mënyra se si e gëshëton. Pra janë pikpitë të mëlla, por çfarë lexojmë? Për çfarë lexojmë? Lexojmë për të kaluar kohën, lexojmë për për të ditur, lexojmë për të kuptuar, lexojmë për të tregut tjerëve. Ë lexojmë se përmes librit Arrim të të njohim vetveten? Të gjitha arsyet janë të gjitha, të dhe gjitha, domethënë, kjo është kjo është bota pafundme mm. e e, e, e lexues. Kjo kjo është një gjë që mua më pëlqen se italogardiono nuk gjykon në sensin që për çfarë lexon. Pse duhet nuk, nuk një të lexosh? Nuk ke pasi përgjigje tek kjo. Domethënë ti lexon dhe bravo qof kaq edhe je pjesë marrës në librat që ti lexon. Ti je në fakt edhe një gjë për shkak të mua për shkak të ti je personazh, ndërsa ti lexon, ti bëhesh një nga personazhet. Ti jep sido që ta këtë shkruar ai eh uh, ti jem ngjyrimet e tua por ai ai lexim do të kaloj përmes filtreve të tu personale do ti e shikon ndryshe nga çe e shikon lexuesi tjetër sepse ti je pjesë e e e aktit të leximit që nuk mund ndodhi uh, vetëm vetëm në të shkruar dhe, aty është vetëm një pjesë e, e librit pjesa tjetër ku libri përmbushet është është përmes lexuarit ku ti bëhesh uh, po themi aktor aktiv në atë dhe dhe un vjerë një që uh, nëse jam gabim korrigjo por Edhe pse personazhet ndryshojnë, edhe pse fillojnë tre romane, katër romane, domethënë Cimerot, pastaj janë ata të tjerët. Mer mer nga nga nga nga një fushë gjerë. Mer domethënë nuk mer shkrimtar thjesht italian. Po. Mer polak, mer domethënë latin, mer i ka të gjitha ato. I ka përmbledhur të gjitha bash, por, por por ka një vjimsi. Ata duke sikur është prap i njëjti uh, i njëjti personazh. Edhe pse ndryshojnë vendodhijet gjeografike shikon... të tjera, tash e njëjti lezuz që lëzon libra të ndryshëm, tash e njëjti lezuz, pra, dhe po aty shikon se si përmes të njëjtit lezuz personazhet asaj lidhen me njëri tjetrin, e njësohen një në fund. Në qoftë se në librat e tjerë, uh, ë, domethënë ndryshojnë lezuzit, në këtu ndryshojnë librat. Ndryshojnë librat. Lezuzi është personazhi kyçesor, ndryshojnë librat. Pra Prasht. ka bërë të kuptojmë dashka që kemi mënduar domethënë dikur më mm. në më, më parë. Nëse një na dimri një uthar është botuar në Itali në vitin 1979 dhe ky roman u bën më njëherë një best seller. Ne themi më prej kështu. Ëh uh, veçanërisht ska qenë i vlerësuar në Britani dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku Italo Calvino ishte shkrimtari italian më për i përkthyer i kohës së tij dhe më i emëruar shpeshherë në përcimin e novël. Libri libri është bërë shkak që më vonë ky u ftuat në Amerik për në Harvard për për leksione, leksione të hapura dhe uh, janë 6 leksione amerikane që janë mendoj gjërat më interesante domthonjë një këmbëdhëtrim krejt ndryshe i Iliadës që e gjithat parashikuar këtu në, në fatme si që kam letzuar e të libur një një herë për tisa herë dhe kuptova që burimi një atyre eleksioneve në fakt është këtë libur është këtë libur koje po, e ka parashikuar fëqin e letzusit dhe letzimeve dhe aq, aq më bërë pështybë sa më brëmë vohën, më bërë libra shkuta një piesë që, që ka të bëj me atë e zërin e, e, e, e rëndësishëm që duhet të ka një pjesë të çputur. Zëri i rëndësishëm që duhet ndjejme te te raporti i librave mm. ajo që duket si e pa thënë. Ëh. Mm. Mm. Dhe te Italo Calvino vjen kaq që më bën sa po e mendoja është diçka më e mënd që se roman, po mbetet në kufijtë e romanit sepse ka një natyrshmëri në të gjithë mm. profimeve. Gjithë raporti ajo pavajësia kur flet qof për libra, qof me uh, njerëz të ndryshëm, qof kur mendon raportin me Ludmilla mm. dhe ai thejëpërfundimi fantastik me Ludmilla te krevati për të, të lexuar me dritën ëh uh, jan të gjitha një lloj që e, e e ruajnë e ruajnë kufirin e natyrshmëris. Por janë një lloj stërvitje e jashtëzakonshme lezuesit. Këy mm -hmm. ky, ky libër është për lezuesit. Kam shijen unë domethan më shumë se sa se ndaj libër tjetër. Për ata që kanë pasion të lexuarit, qëoshin ta lexues të thjeshtë, që lexojnë për çejf. Për kënajsi, për të kaluar kohën Paj hyrë fare kategorizimeve dryshme Se pse dhe njëri u ledzonë Por kjo është një librë për ledzuesi Nuk është një librë për mos ledzuesi ata që Nuk preferojnë Nuk për të ledzojnë Nuk për të ledzojnë me njëherë po. Edhe duajnë që të bëja dhe një ftes uh, Për gjitha të dhe që uh, nuk e njohen këtë fashen Por kemi një fashen Facebook Që që qëhet nbi libra Me Agim Baci Dhe ku gimika vendosur edhe edhe këtë pasazh kur mm -hmm. yeah. të ta lexosh je. Të lexosh do të thotë të zhvishesh nga çdo lloj çyllim dhe vendim që ke marr, për të qenë gatshëm të kapësh një zë që nuk dihet se nga vjen, nga ndonjë vend përtej librit, përtej autorit, përtej parimeve të të shkruarit, nga diçka e pathën, nga diçka që bota nuk e ka thënë ende për veten e saj, pasi nuk ka gjetur fjalët e duhura për t'u shprehur. Shumë e bukur. Është përtej e çdo të thot për tej. Mm. Ke lexuar librin? Në ke mbaruar, fillof mendon me fjalët tua. Fillof dhe funksionon ti për vetën tënde. Ai është zëri që s'ke djuar, s'ke dëgjuar ende. Dë zëri i cili ti nuk i ke dhënë ende kuptim brenda teje. Mm -hmm. Dhe libri është vetëm një trokitje shumë e madhe për të thënë ty, mendo. Mendo dhe ti, jepi kuptim gjërave tua. Nuk ka rëndësi të bëhesh si dikush, mos imito. Ky zëri që nuk ka ardhur ende, është zëri yt, mund të jetë zëri i çdo leksusi. Zëri i çdo leksusi i cili pas Pas shumë librave, pas një libri vetëm, pas bisedave të këndshme që vijnë nga letësia, mund të mendoj dhe të japi kuptim dhe të japi zë të brendshëm atyre gjërave të cilët nuk i ka dhënë ndër. Ëh. Mm -hmm. T'i japi kuptim ndjesive të vërteta, t'i japi kuptim miqsisë, t'i japi kuptim atyre gjërave që do, do të thënë, dhe ajo është bota ende e panjohur. Ëh. Mm -hmm. Ajo është bota të cilën ne duhet ta zbulojmë. Letësia mm -hmm. është mënyra më e mirë për shkuar të shkuar tek tek ato pikpyetje. Ëh. Mënyra se si Kalvino e ka ndurtuar dhe e ka e ka ngjitur himn, un të paktën me me me leximet e mia deri sot nuk kam hasur një të dytë që do të thotë ne kemi lexuar këtu për shemb ne kemi diskutuar për Penakun, për por aj është një lloj proteste e këndshme ndaj mm. ndaj mungesës sot me leximit, duke duke dhënë versionin e kundërt në konceptin pedagogjik, do të thotë një rritje që gjithsesi është libër shumë i këndshëm për ta për ta rrugur, si një roman. Si një roman, uh, por kur vin te Kalvino kemi një në raport që mbetet po prapë roman, dhe që lexzusin e rrok në një raf shkriterë dhe duke duke e lënë, duke i dhënë gjith gjithë botën e madhe, domethënë te ti, domethënë gjithë fuqinë e madhe që ka lexzusi. Dhe ajo që thotë ja ose që te horizonti pritjes, nuk është vetë se kuptimet e mëdha që japin lexzuesit librave. Mm. Horizonti i pritjes te perceptimi, domethënë kuptime të percepim, mm. në më thënë, e ndryshme, dhe ne e dimë që libra, cilë të cilët në kohën kur i ka shkruar autori mund të kenë qenë të panjohur Dhe më vonë kanë atë, mos marrim, si shembull më më tipik është Kafka që bisedon me shokun e vet më bosin thotë që i thotë ai janë shitur 10 libra, kush i ka bler nëntë ose një, një, kush i ka bler një thotë se nëndi ka bler vet. Donë oh. të thënë dhe Kafka është ai që kemi sot që studiojm në në në të gjithë botën botën e lexojmë dhe realizojmë, domethënë lexohet dhe rilexohet. Pra fuqi e madhe që i kohë, në që ka dhënë Lutzin kohë, domethënë. Kuç ka thën Shakespeare që mm. e ridimensionoi gjatjat 100 vjet më vonë, domethënë, duke duke sugjeruar pra gjithmonë lexuesi let, edhe shkrimtari kur shkruan ka ndëmend një lexues që ta kuptoj. Po më shumë se sa një, po pak të paktën një e kanë ndëmend, domethënë. Ajo fjala që unë shkruaj për veten nuk është e vërtetë, domethënë. Kush e thotë është në një moment ose sa ka kuptuar ose bën atë modestin. Në fund fare kjo është edhe ajo çfarë del që librat do të ishin vetëm tulla letre nëse do të kishte lexues që ti aty marrin një aty marrin kuptim. Lexuesi është ai që ridimensionon në kohë, domethënë, mm. dhe fuqia e leximit sot dihet Nëse depatojm, për shembull, pse nuk lexojm, është se e ndjejm këtu. E e ndjejm te njerëzit që takojm, do të thonë që ka rënë leximi ose Õ është problemi i përbashkët, nuk është thësh problem këtu, do të thonë. E e e çuditshme është që e ka parashikuar komo më parë, kur nuk ishin kur nuk kishim ne ndë duke notuar në në në në Facebook, në Facebook dhe në botën virtuale, do të thonë, ku çdo gjë ishte virtuale. E ka parashikuar. Për të një njëjtën gjë në fund të të gjitha bisedave është është edhe kjo që sigurisht që libri është i 79-s, na vitun kam lindur, domethënë libri është 36 vjeç, por nuk ndihet. Kjo nuk ndihet fare. Nuk ka është është shumë i freskët. Ësht mund të ishte një libër i viteve 2000, madje edhe mbas 2010-s mund të ishte shkruar. Unë kjo është çfarë ndihet, më duhet si as tipi sikish të të them qoftë që ishte di 79, por nuk ndjanin. Faleminderit, faleminderit. Ne dohemi javë shtether me me flutur arachkën. Ë uh, uh, javë shtether këtu në uh, klubin e mëngjesit. Kemi kryqin e harresës. Kryqi i harresës do të jetë libri që do të diskutojmë pas një jave nga flutura arachka. Faleminderit Gini. Faleminderit, fundjavë të mbar. Ju sugjerojmë është Italo Calvino me Nëse një nat dimri një udhëtar. Kthehem pas pak. Tani muzik Fire Under My Feets, Leona Lewis. <mysh> Drift and I stumbled, watched my world crumble Sometimes you eat dirt, you live and you learn Don't live with the lions, the tigers and titans Afraid to get hurt, but now I'm begging them for I got fire under my feet, and I feel it in my heartbeat Oh, you can't put out these flames, you can't kill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 Pas nëntorë është dasëm, kam britan në studio, oll të arekër. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Mirë si u gjetë, mirë si u gjetë. Të në atëra shëgohë të qiftë. Brava, brava. Jetë lundu, qiftë. Shikohën të mua, sa ka këtu? Katër. Ashtu, ha? Po. Lodhur? Po, au knaqë, a kërceve në qika, tunda, au shkunda, au... A kërceve shumë. Kërceve shumë? I kam bajtur e ti tërkohën të premtoj dhe të betohen për këta mm -hmm. mm -hmm. Këti pjege o ting-tingu ty? I yti Ate ote pa, apra fiki këto të ashe I fika, me ndovë ashe isha ndasëm prapsa Këtë nuk dëgjoja e kuptam Jako e ke, këtë kë. e ke Opa Kjo shpërnoj tërmishtashtu që e ka kaluar nëtë ndasëm E kam dëgjuar një minë mi herë mbro Don't judge me never never never. Bizulli ishë nga pronta nuk e pito. Ja, ja. Po divi z bifteku. Unë e dua dora de bab. Le të dashur komentatorë, miqtë, tash ul ka nisur një promocion të lirë për produktin e saj, lojën 6 nga 39. Ju mund të merrni pjesë në lojën 6 nga 39 dhe njëri prej numrave që do të fituani për veçmimë të zakonshme të kësaj loje, do të fitojë drejtën për të hyrë në makinerinë e parave në Tornado e para që zhvillohet në Vision Plus të dielave në mbrëmjen orën 20:10, pra ju mund të hynin në makinerinë e parave. Dhe gjithë kartonadat, kartmonetat që vijnë në vorbulën e erës vërdall, rrethuesh mund bën tuajat nëse i kapni ato. Sa më shumë, aq më mirë po, për ju. Për të marr pjesë në loton 6 nga 39, duhet jeni minimumi 18 vjeç. Dhe me lotot çdo gjë është e mundur. Shkëlqyeshëm. Jej! <laughs> të <Tete> kanë 42 minuta <laughs> në këtë moment e ndërkohë që shpyetur nga aktualiteti se sipas uh, sipas uh, Zotit Alexander Frank ai këtij personazhi të televizionit Klani i ishin ofruar 500.000 euro nga Uh, aagon channel mm -hmm. por nuk ishte personazh es solta ardit jebrea Zinjira të praruar të kanë për të ofruar përpafdo. Ti e slavërin, pjudi, pjudi, pjudi. Bravo, bravo. Tani pyetja nuk është të kton dy bileta për në Cineplex 465. Nuk është sa i ka ofruar. Pyetja është pse nuk shkoj arti Gibran. Unë nuk don të më dha. Nuk e di tash Gibran. A shkoj se paguhet afërsisht <laughs> A po A, nuk kishte nevojë për lek. Do t'i bëjmë uh... Në fakt ardhi ti është këtu në kafe, mund ta marrim ta ta pyesim. Mund të shkosh ti të marrësh një intervistë të shkurtër apo? Jo, unë mendoj që duke qenë se janë të shkurtër. E paqë shuf të nderoj. Meqenëse është kafe sigurisht s'na dëgjon brap, prandaj kështu që. Po thonë që italianit i hithë, domodin ta hithë rrokën për një vit, kështu që. Në bankë. Në bank, po. Ta hithë ta herë. Ndërsa shitari as brenda nuk e ndas. As ta herë. Ne kemi fjalën, domodin ardhi në rast se do të pranonte, do kishte 500.000 euro në Logarim bankarë. Po, e vërtet është. Tani, nëjse, që të themin e? Të është e zjedhjështë. Po. E zë gjidhjështë. Po, është mbëllur stina e ofertave? E mbaj mundë që e, bënim shaka këtë më krybin e mëgjesit, kur uh, ishtë stina e ofertave nga Gone Channel, që, po, po. që t'i gjojë gjithdo javë për një personaj shë binte, piu, piu, piu, nga këto këshu. Uh, ju bënim shaka me mua. Sigur, sigur të vitë, <gjë> po verëta, po... Po jo, jo, um, ta një bardër, e se sa tjepëse, në që fëse tjetërit të ofronë um, një shumë, shumë të mau, dhe? dhe... I bje për shumë të që një televizion tjetër ti të punon është për 5 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë, në njërë 10 vjetë, dhe, dhe prapsi bëna është... Një rëshë mund të marrë, është për në tako... Ha? Ha? ai keni siguran në banka ku doni se çfarë dhashi nese bravo shoft aty edhe let mos bëj tash sigur nuk e kta që bëjnë sigur nuk do të shkonin artiti artiti e paska pas koncile pas nuk ka shkuar nese, me çësore me një perspektiv, perspektiv kta kta m m m m skuthat janë kta që bëjnë sigur nuk do të shkonin kta që bëjnë demoralin <laughs> për shemboj ja si shkoi Lubonja ndje ndej kthe tek tek ai po kush ka nevojë për para kush ka nevojë për para në këtë në këtë vend që jeton ne po nuk do një ofert po opërisht me këtë po them A i që bëndë se kushtë dë shkonte të të bëjë një oferte mirë për të punuar atje, pasaj atje profesionistë kishtë, nga operatorë shumë të mirë, montajjerë shumë të mirë, regjisorë shumë të mirë, pasaj krasta, tjetëri, tjetëri, saj mirë, i mm. këta që janë gjithë gjith personashe profesionistë një nivellit lakë, do me dhenë, E të thoshte ai ty që hajde se do të jap 800 euro në muaj e ti s'do shkoj, pse s'do të punoj me Krasën ti? A po s'do të punoj me Sonilen apo me me Saimirin, a me me Genzenelen? Ku shesht ai që s'do shkonte? Unë për vete do shkoja. Edhe unë. Unë prapë do shkoja. Me gjerëa fjalë. Por që por që është edhe shumë hipokrite kjo me me këta që s'do shkonin kurr atje doshkonin me një kom ose edhe pa kom zvar celuzia i ka kësaj a di a di <laughs> gjithsesi gjithsesi na u themi mbësfaqë një mëjesit këtu në Radio Club FM në 104 mirëmëngjes Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Club FM and Club TV. Mirë se vini në grupin e mëngjesit. Tani është koha e sharatis gocave. Ato e kanë menduar një fjalë, under Altini duet ua jaim, çunave goca. Ehm, um, thjajo para se të para se të fillojmë sharatin e, e gocave, mundet uh, për një moment të bëjmë edhe ndonjë ndonjë gjë tjetër. Në një çdo vogël tip kuici me seri apo okay. diçka si thua. Okej. Mm mhm. Okej. Okay, Atëre. Uh, unë do bëj një kuic me seri, pastaj hidhemi menjëherë në shradio. Tematika e kuicit me seri për sot është Ishuj mesdhetar. Ishuj mesdhetar. Ni statui Action Palit. Një statuë Shën Palit, Mhm. Mm ndodhet në këtë ishull mesdetar, ku ai u strehua pasi ania e tij u mbyty nga stuhija. 069 207222 dërgonu mesazhet tuaja. Një statuë Shën Palit gjendet në këtë ishull mesdetar ku apostulli Pal u strehua kur ania e tij u mbyty nga stuhija. Mm -hmm. U hodh në breng. Ok, Dekord. cili është kë ishull me zetarë, ku si pas biblës, pali ka që në istrehuar nga një stuhi. 069-2722, 069-2722, pelguj me zheu dëshqivoglë, që që ishull me zetarë dhët ju ndihmoj, pak do qëndrojmë pranë shtisë, si, si i thomi. Gati? Gati, e. Aderë e shkoa për Shradio. Shradio, loja i që vendos dhjem të kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Fjale të vetme. Shradio. Mm. A fare. Doza fjalë juaj është <coughs> është një veprim. Jo. Ja. Është një ndjenjë. Siç duhet. Tanë ndjenja të shkakton, por nuk është ndjenjë në vetvete. Është një ndodhi, një ngjarje. Mm, është një ja, Jo, jo tamam, jo jo. Ja. Është një formë arti. Jo. Ja. Jo. Ja. E bën njeriu i. Tam, njeriu e bën. Qi biyetet një lloj veprimi. Jo, yeah, nuk është veprim. Jo nuk është veprim. Ëh, uh, është një gjendje. Tani Æshtë... mund ta djesh edhe në formën e veprimit, oh, oh, okay. por jo ta nuk yeah, mund ta quajë veprim. Jo, ja, mosu ngatroni. Nuk mund ta quajë veprim. Është është diçka më konkrete. E bën njeriu, kjo është njeriu. Më konkret se një veprim. Është diçka e prekshme. Po, po, sens. Është prekshme. Është një sens që e bën njeriu. Është një sens që Jeqë e bën në mënyrë si themi, si gëzon njeriu. Për shembull, njeriu durrë, që një sens ato. Jo, jo ashtu. Jo, po si e bën? Po, po e thash se e bën me dorë. Është me dorë, është me dorë, është sën. Nuk është gjall. e gjallë. Fillom, fillom ta bëj me dorë, mund ta bëj edhe në mënyrë uh, uh, me dorë. Jo, në gojarish, gojarish, tam. Me goj. mm. dorë ose me gojë, e punëriu me dorë ose me gojë. Është, është e këndshme? Po, ka raste që është e këndshme, por ka shumë raste që është e pakëndshme. Po kur thua e bërn me gojë, e bërn në situatër të caktuara, kur duhet të me shprejt me Mes... Mesi... me mm. i që... Mërën te... një, një, sekunda, okay, një, dot, një jo. dhërë, <laughs> me sëndin, me sëndin, me sëndin, me sëndin. Mesi orës, i kohës... Një sekund, oke, dhe gërën. Ashtë një sëndin që e bën me gojë, orëti. Jo, jo, dhe të mërën me sëndin. Më sendin e bën me dorë. Sendin e bën me dorë, po, ndërkoj që mund të thot dhe me gojë. Sëndin e shkruar. Ashtë nj Po me L fillon. Një një L, një L. Jo, çfarë është leja? Një lebroz. <laughs> një letër. Jo. <laughs> <laughs> një letër, një L. Por duhet ta kesh po. një letër. Po, lë, do një letër, do bërta. një letër për ta bërë këtë gjë. Okej, okay, është është arti i, unë thash inform ja, po, ja. arti, jo thjesht. Jo, po ska lidhë me. Është letërsia. Ja. Ja. Jo, jo, ja. jo. Mm -hmm. Fillon me L altin, është mm -hmm. një gjë që bën njeriu me dorë ose me gojë kanë për me komunikimin. Ka periudha të caktuara që haset më shumë do po të duhet një letër ieri të... mm, po sigurisht letër dhe mund po pra, shkruaj është unë shkruam biletë po shkruam biletë e sjellom ella po ça bëtan kështu është ky që kemi këtu një libër jo një libër jo, liber, jo. Liber, jo. jo liber. Ja. nuk është kaqësti është s'është kaqësti tani pse thash un ka momente që është e keqe aktualisht nëse gjendja ekonomike nuk është e mirë ti shkon në dyqan ë dhe është le i le i ah dhe dhe dyqanet thoni jemi plot me I kemi me <laughs> me... me okay, të o, bravo, bravo. Për të zezë Ok, duke të gjethëm Për shgënjimin të në të mavë Po, kaloj të arë, nuk ka problem Nese, Dijem gjithë të si Dijem me fatë që mm -hmm, e ishte mm -hmm, keqe vështim <laughs> Ok Tani është kënga free Nga graffiti 6 që të gjëjmë Ju e në me krypën e mëgjesit në vajtë dhe Krap FM në 104, më mëgjes Would it be true? done wrong Cause I broke the skies the shank of the pearl Just watch it jesëm një dashje ju përshëndesim ora tani 98 minuta un jam blendi këtu bashkë me Jerin, Adelina Olsen edhe Lauren që më hyrën edhe në orën e punës do të sot flasim pak për, për para tis ditës flom fakt për disa nga punës që uh, janë më të rrezikuara për të zhdukur në 20 mm. vitet e ardhme dhe punët që kanë perspektiv edhe për të ardhmen dhe njëra ndër punës që binden sy me një perspektiv shumë të mirë për të ardhmen ishte puna e instruktorëve personal në për palestra. Kjo është një gjë që nuk zvendësohet dot nga Teknologjia kompjuter, e kompjuterit ajo marrëdhënia njerëz me njerëz Kur shumë njerëz duan që të kujdesen për shëndetin e tyre, uh, vjen nevoja që dikush të jetë uh, si një guid për ty, të të, të ndihmoj, mm -hmm. qoftë me dietën, qoftë me ushqyerjen, qoftë me uh, mënyrën se duhurra. si do ekzekutosh ushtrimet, çfarë bën për ty, secili trup është i ndryshëm, çfarë funksionon për një njeri mund të mos funksionojë për një njeri tjetër. Është noti që të përshtatet, është, gudhim, uh, body building, ngritja e peshave, vrapimi, aerobia, biçikleta. Do si të thonë gjitha këto gjërat janë janë një disiplinë e veçantë, ai e trajnuesit personi ja ne do të takojmë sot një trajnues personal, një instruktor palestre, se tuaj she na tregon pak se çfarë janë ato gjëra që duhen për për të fituar një profesion të till, i cili është vetëm Fillim Brothers, kur kur ti arrin ta ushtrosh ata, ashtu siç duhet, por ka edhe sigurinë që nuk do të zvendçohet një ditë nga një robot. Mm -hmm. që që kjo që është, kjo është parërisht. Ë par, uh, do të flasim sot në klubin e mëngjesit, por më parë duhet dëgjojmë njërtë zërin, nuk e di nëse e kanë gjetur se kujt i përket ky Z i përgjumur që Altini kishte zgjedhur për ditën e sotme. Po, në nëse e diqoni, më sa tha Altini është Artur Zhej. Është Artur Zhej. Ë ka gjetur Alfi, fiton një kurs fotografi nga Art Center Tirana. Është shumë e thjesht, unë e kuptoja më njëherë që ishte asaj në fakt, në fakt shumë i pafajshëm ti diku se fliohet, aq më forc ç'më katonjë se katë, ç'më katonjë se. Nuk e di kush është i biri Petrozejt me me fjalë si ç'më katonjë se. Pashon, <laughs> por gjithsesi. Um, okay, faleminderit Aldin, ishte J Bravo edhe djalit që Alfie, e ka gjetur? Alfi. Bravo. Gjeti Zerdina e J. Uh, Okej. Okay. Um, gjithashtu para një pyetje. Thash në këtë ishu, sepse kemi një tematikë me ishu i të me zdhëut. Kërë uh, bëjmë pjëtje në kuisin meseliso Dhe pjëta në këtë ishull uh, Ka një statuj të shënpalit Pas i shënpali përfundojnë nga një stuhi Dhe ustrehua në këtë ishull Si pas letrave të aposturit Në malt Në Breda, malt E shviz sak... si fitohet si dy biletave për në Sineplex Oke okay. E të bëjmë i tjetër pjëtje Një që dashur Kemi si tematik Ishuj me zdetar Ishuj me zdetar Red vitit 226 Rreth vitit 226 p.a. Eronson, uh -huh. një termet kolosal rrëzoi statujën e Heliosit në këtë ishull, në Cilinishol. Kujdes. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Rreth vitit 226 p.a. Eronson, uh -huh. një termet kolosal, një termet gigant, rrëzoi uh -huh. statujën e Heliosit në këtë ishull nuk është e vështirë. Ja, një ishull i mesdhëll, pra, gjithmonë me këtë temp. 069 20 70 222, 069 20 70 222. 22, 22. Për ata që duan të marrin pjesë sot muzikën e zinë ju në klubin e Mëngjesit, keni bër kërkesa muzikore edhe në faqen ton Facebook, është facebook.com fraksion klubi i Mëngjesit, K L U B I i Mëngjesit. Ë, e nuk e di tani çfarë kanë çfarë kanë kërkuar, po kanë qenë kërkesa nga më të ndryshmet. Të janë këni të radhës. Në fakt kjo radhës është, është për kërkesë muzikore po. Për, për 654. 654, që ka kërkuar Magic Let Your Hair Down. Let Your Hair Down nga Magic, omë grupi Magic. <laughs> Tëse kisha dëgjuarshë të këtë, resh. E rresht. Mm -hmm. Okej, okay, le ta dëgjojmë këtë. Qunin nga Magic Ky, Nuk e di pësem kujton uh, këngëtar të gruveve shqiptare të videve nëndjet nga, nga pamja, ato flokët ashtu Atipik Po themi mm. këngëtar Amerikan Po gjithës e si jaku ashtë Magic Ora, është nënte, dëmdhjet minuta There she goes There she goes There she goes There's nothing better Than my beautiful woman It's not all these says we still fly together show me you are more than just a skin and bones you are elegance and freedom in everything i know so come on babe let, let your head down let me run my fingers through we could be a sea crew on the morning club on Radio Club FM 100.4 enjoy it people. Mirëmëngjes, e mirë se keni ardhur në orën e punës e me grupin e Mëqesit. Çdo të premtemë ju, mi ndaj, ju do të gafojmë edhe për profesione uh, nga më të ndryshme dhe, dhe linja karriere, për të cilat uh, sot kemi zgjedhur një rën për të cilën mund mos ju shkruajnë mendin se flitet vazhdimisht. Për shembull, kryeministri uh, flet se si u bën që të gjithë juristët që duhet të uh, profilizohemi në në aspekte të tjera, por ne kemi kapur njërin për të cilin nuk flitet ve aq shumë. ë uh, dhe kju është uh, trajnuesi personal, instruktori. Sot në studio nga Nobis Wellness Center, nga Qendra Emirchenia, Nobis mm -hmm. nëse mund ta përkthej kështu. Janë këtu me ne Dena Mullaj dhe Alban Hamzai. Mirë se vini. Mirë se jetu. Ë, do të filloj me ty uh, Alban për shkak se ë uh, edhe specialiteti që ti ofronë. Kër flisim para, para disa ditër zbuluam që njëri nga profesionet i cili do të shëndroj, do të i rezistoj të armes ato që teknologjia mundet që disa gjëra që njëri ju i bën sot, ti zvëndsoj dhe ti bëj vetë, më mirë duke i lën disa papune, duke i undryshuar atyre se tuash rrje dhe në karjerës. Trajnuesi personal, instruktori personal, njeri u që të ndihmon për të kujdesur për trupin, për të bërë palesër, për të bërë not, për të bërë gjitha këtë gjerat e mira për shëndetin, do t'i rezistoj kozë, do t'i gjithmon i kërkuar. Ti kemë bëruar uh, fakultetin e sporteve në Romë, në Foro Italico, që e të universiteti, uh, shence motorije. Shkense motori që do të thot paga shumë lëvizjet motorike, mm -hmm. shkensa lëvizjet motorike dhe gjithë trupit e njeri Po në fitim faraj me treko pak për eksperiencën e shkollës atje, ti ke për një 3 plus 2, do me të në 5 vjet, po? 5 vjet Do me thënë, në moshën 7-10-share, lua jam e ekipin e luftetarit, sepse jam e origin nga Gjiro Kastra, mm -hmm. me të rind Dhe kur mbarova gjimnazin, shkova aplikova për, për universitet, sepse kisha vlajnë që ishte në Italië riu futa universitetin e sporteve. Duke luajtur futboll vitin e parë, duke parë që isha dhe mirë kisha një dy probleme me gjurin dhe u detyrova ka të kaloj atë noti për shkak të problemeve që un kisha me gjurin. Ëh. Mm -hmm. Dhe që në atë moment jam dashuruar pas notit. Pas i mbarova 3 vjeçarin, gjithë specializimin tim e oda tek noti. Po e dikush e... më pyet si për shkakun, çfarë çfarë mund të bëjë një njeri uh, për të specializuar tek noti për 5 vjet? Pse pse duhet kaq shumë kohë? 3 vjet, 3 vjet janë di sportet e përgjithshme, ke i ke të gjitha llojet e e sporteve brenda dhe merr, i bën të gjitha llojet e sporteve duke studiuar anatomin, biomekanikën, biokimin, të gjitha lëndët e ka sporti tek njeriu tek njeriu. Sepse ka të bëjë me lëvizjen dhe me me, me, gjitha, dhe me të, i, i i, i, të gjitha, domethënë koordinimi i lëvizjeve i të gjitha më, dhe normalisht bëhet një përgjithësim. E pastaj specializimi kalon ose tek fizioterapisti, ose tek noti, ose tek instruktor palestra ose instruktor për çfarë lloji sporti që që ai universitet jep kredite për për të për të ndjekur atë lloj sporti. Mm -hmm. Kështu që normalisht ndoqa un, notin. Unë un doja notin sepse më tërheq më shumë. Nuk doja futbollin pavarësisht si se vija nga fusha e futbollit, më pëlqeu më shumë noti, më pëlqeu adrenalina që më jep në ato gara aty dhe ndoja notin. Mm -hmm. Ëh. Po so, për shkak të në, në Tiranë mund të gjesh disa palestre siç është Nobis, po edhe të tjera ku ka pishinë, ka pishinë të mbyllur që mund të ushtrohet noti, qoftë në në dimër, qoftë në, qoft në verë. Pra, nuk ka nuk ka një limit që nuk varet më nga nga nga, nga moti, po themi. Ëh uh, Ti si shikon, ka një qasje, një afrim, një uh, ndërgjegjësim apo rritje të kulturës karshi, karshi sportit, karshi notit në veçantë? Jo. Sem të them të drejtën, unë kam pothuajse 3 vjet e gjysëm, po bëj 4 tek Nobis dhe vit pas viti shoh që ka një interesim dhe ka një interesim shumë të madh për teknoti, po e shikoj tek mosha mbi 40 vjeç. Nuk e shikoj të arrinë detërin do okay, që ne kemi fëmijë të shkolllën notit dhe ju mësojm notin fëmijëve gjë në moshën 13-14 vjeç, pastaj stop. Ose vazhdojnë në një në një sport tjetër, nuk e ndiejin, domethënë që edhe ai 17-vjeçari të vin, qoftë ti vjen në pishinë dhe shikon, i kem bit 40 vjeçë larë. Pse? Po, i kam vëre. Sepse ë uh, këto persona kanë probleme me shëndetin. Mhm. Mm kan probleme me hernin, kanë problem me gjurin, kanë probleme me skeletin, me çfarë do të llojje? E vjen edhe qe... zgjithën me not, që tinë përmirësojmë. Noti është një nga nga nga sportet që i jep mundësinë të bëjnë aktivitet fizik, duke harxuar kaloridë dhe duke mos pasur peshën e trupit. Mm -hmm. Se mund të bëj pilates për shembull në palestre apo një sport tjetër, një person që ka er një diskale nuk e bën dot. E kuptoj. Ndërsa pishinën e bën. Dhe të them të drejtën, më vjen shumë keq, domethënë mosha e re nuk e frekuenton sportin. Është më shumë të notit në veçantë sepse mm -hmm. po të them not, në në futboll mund të shkojnë të gjithë, oh. po notin nuk e ndiejin breziri, e ndiej një brez domethënë që është që ka probleme dhe mm -hmm. shqiptarja atje e kupton, kur ka probleme duhet i futet punës si do bëj dhe nuk e ndiej gjatë mm -hmm. gjithkohës që mos të shkoje te ai problemi dhe të vinë në pishin që thoj un kam një herë një diskale çfarë mund të bëj. Ëh. Mm -hmm. uh, përse do të thik denansish të punonsh në një palestër? Ëh uh, se njerëzit nuk e mendojnë këtë. Botanika, po palestra të mëdhaja që, që, që ka shumë staff aty, unë ti unë vi, shpesh aty dhe okay. nje shumë prej jush, ë uh, nuk janë 1 2 veta në palestër. Aty janë një, një grup i madh domethënë që që punojnë. Po si është punosh në një palestër? Ndryshe nga nga nga punë në një bankë, në një zyra, në një avokatika, diçka. Po, um, palestra është shumë ndryshe, se ke më shumë energji. Ti ke veshur një bluzë sot për ata që s'na shohin në garadhi, a? Ja? që so, thot ha. I hate mornings edhe so Goja ha por ati mjëm gjesi <laughs> mjëm gjesi <laughs> jo, palestra është ambjent shumë nuk e di, ka më shumë energji edhe së so unë kam punuar dhe në zyrë mbyllur mm. dhe është me përte shumë boring kërësi kjo bluza ime dhe uh, është boring të në zyrë dhe është aty e gjithë kosë në Lovizje dhe do dhe vetë që në radh punositve të Bërfa Lesa, apo që nuk na lejojnë. Më thonë, ju ju lejohet që me, me që punoni atje e keni mundësinë që pa. që mund edhe të ushtroheni, e të sfuzoni ambientin, ku ushtrohemi neve kush do ushtrohet. Mm -hmm. Jemi dhe motivim për klientët. Bashkim një, një, një, një, një, një parakusht është dhe, se se s'do kishte kuptim për shkakun që të punosh në palesë të ti ësh instruktor, po ti ësh vetë mbi peshë, apo ti ësh ke sh probleme me mm -hmm. me shëndetin. Jo, ideja është jo, që tu duhet të falenderoja domethënë atë që ka bër atë qendër të, të mrekullueshme që ka shpenzuar shumë për trajnimin e stafit. Ëh. Mm -hmm. Do të thënë trajnimin e stafit aty domethënë vazhdon edhe sot tek kësaj dite sepse gjithmonë të reja deri sitë reja duhet të jesh i azhurnuar gjithmonë dhe që të shpenzosh një shumë shumë të madhe sepse është një pothuajse po, po shkon për vlerën 500.000 € në 3 vjet për mm -hmm. vetëm për trajnimin e stafit. Ëh. Mm -hmm. Është një është një falënderim i madh që mund të bëjnë dhe pothuajse që Po ti sikosh këtu janë pesë veta që rrin nulur. Dhe prandaj po them që të rrinë sot duhet i futen një, jo të mbarojnë po, po të gjithë ekonomikun apo po ti sikosh një ditë kam thënë të që UT ja dhe kam parë mbi 200 student që vazhdonën infermierin. Ëhë. Mm -hmm, mm -hmm. Sa spitale neve kemi sot për të për të punësuar kaq infermierë sa po dalin mm. vit për vit, më kupton? Edhe gjithuan te ran. Dhe personal trainer-in e anashkalojnë, nuk në sot kanë 3 vjet këtu dhe nuk po gjejnë një person. Po. Mund mund të nxjerrë çfarë do lajmërimit të gjejë një instruktore noti apo një instruktor noti në Shqipëri, në Shqipëri. Shumë shorkar e, e pa mundur. Dhe, dhe neve detyrohemi që të marrim pothuajse pa të vinë nga nga sporti, nga futbolli, nga sportet e tjera, instruktorin trajnim. Të avo ben trajnimin në natëi, por aty është them që është shumë e vështirë dhe të mm -hmm. detekto që të gjesh persona. Mm -hmm. Prandaj them që ë uh, këto profesione që janë në Shqipëri nuk duken, po në në botën e mëtejshme, domethënë më për ndim janë janë shumë të zhvilluara. Sa po të vesh në Amerikë për shembull personal traineri nuk e paguam dot kushdo. Absolutisht. Ai merr për shemb të vjen këç 20 dollar që një 20 dollar 3 dollar orë për shemb që merret me ty në palestrë atë ofron. Në Amerikë është 150 dollar 45 minuti. 45 minuti. 25 minuti 150 dollar. Është pakore shumë mirë. Shumë shumë mirë. Uh -huh. Dhe sot në Shqipëri nuk gjen qoftë edhe një të vetëm apo dy. Ndërkohë që kërkes ka, ti po më thua që, që kërkes ka. Kërkes ka. Uh -huh. Kërkes ka sepse të them që në qofse neve në Shqipëri sot kemi që rrin të gjithë në zyra. Uh -huh punojn siç punonë juve këtu gjithë ditën ulur normalisht duhet kam... edhe një person që që të merre dikush me ju më kupton tani mos serio për këtë zon kam gjejur që të ndënjurit në këmbë është e shëndetshme është sigurisht më shëndetshme se të rishulur patjetër ndënjur kështu që un prandaj kam zgjedhur të kam për mirë ja, okay, që do të thotë jo shumë mirë ke bërë of of shumë ëh një gjë që do ta të flisim pak për kur flitet për një instruktor personal që është këtu në në fushën tënde, që ti e the shumë, ti e konsiderove pampar notin mbretin e sporteve, do të thua shpakuon shumë pse për këtë, por por më intereson kjo fakt, që që kjo nuk është një punë që ti maron fakultetin e sporteve dhe e mbyllesh aty dhe pastaj uh, pastaj thjesht zënë një vend pune, instruktor palestre diku, ngrica agira, ngrica shtanga, e kujtëm se çfarë, kjo është një gjë që ti duhet ta mbash veten me leximë, të të azhurnuar uh, posaçërisht me gjithçka dhe kjo është një punë çë përfshin edhe shkencën brenda, edhe mjeksinë brenda, mjeksin. edhe të ushqyerit, domethënë gjithë këto gjëra që sa vinë bën më më të rëndësishme në jetën tonë të, të, të secilit, po. Ideaja po nis nga një nga një batuç që na thoshte gjithmonë një profesor shumë i nderuar që kishim në universitet, na ipta anatomin, dhe na thoshte që ë në leksion kur bënim artikulacionin e gjurit, p.sh., u thoshte që asnjëherë nuk duhet të dilni këtej duke i mësuar gjërat përmendesh duhet ta mësoni gjithë librin dhe në jetë kur të dilni të bëni profesionist të kujtoni se në çfarë qfaqe, në çfarë të librit keni lexuar leksionin mm -hmm. dhe është shumë e rëndësishme që ti të ngjelesh i azhurnuar nëpërmjet shkencës sepse shkenca evolon volon, po. sot po flisnim në mëngjes për një rast të njëherë një, një diskale apo të qoftë të një skolioze ëh mm -hmm. shumë doktor thonë sot që noti është mbreti i, i skoljozave. Mhm. Mm Sot shkenca ka vërtetuar që jo në, në 100% të rasteve, noti si shërbem për mm -hmm. skoljozat. Mhm. Mm Ndonjëherë është edhe armiku kryesor për mm -hmm. skoljozat, sepse forcat prandaj duhet një personale, po një dikush që të të dië ki duke marr një një si di apo duke marr disa të dhëna nga mjeku, të di ti lexoj dhe ti ti përdori. Mhm. Mm prandaj është shumë e rëndësishme studimi dhe qëndrimi gjatë gjithë kohës i a zhërnuar, është një soj si mjekësia, a i që kanë baruar në 5 jetën, nuk krasojt me mjekën Sigur. e shtëtën. Për ka një tendenësë që shqipëri për shumë, e bëjnë dhe mikët këta që kanë baruar, në pezëdhën në 60-tën, në 70-tën, po themi kështu dhe sigur e kanë mbyllur atje. Doqë që që që çdo vit, çdo 6 muajin e dëgjojmë diçka tjetër që deni një një tjetër mënyrë, një tjetër qasje në luftën ndaj ndaj smundeve. Pe... Kjo të çoni cifës... jo, <laughs> <Refresh. laughs> po, ti, ti për të përdituar, shuarancë. Jo, duhet gjatë gjithë kohës të mbash shtypur F5-ën. F5-ën, refresh. Refresh. Refresh. Po sota sota do e fal, do të pyes ty për shkakun konkretisht. Ti çfarë përdor? Cilat janë burimet që ti përdor për të qendruar, si thua, gjithmonë përdituar? Atyre ka shumë shumë sajtë shkencorë që flasin për notin dhe mm -hmm. për evolumin që që ka notin. Ëh. Mm -hmm. Dhe ka shumë libra, shumë libra sidomos në Amerikë. Unë zakonisht libra ti ble nga Amerika. Në procesi është Amazon më shon po. Normalisht Amerika është ajo që Çe për sportin shpenzon më shumë. Mm -hmm. Unë pavarësisht se kam studiuar në Itali. Kërkimi sportiv. Po. Kërkimi sportiv dhe noti gjithmonë azhurnimet edhe italianet vet, gjithmonë azhurnimet, qoftë edhe për shkollat noti, e notit, qoftë për shardë llogjeja i marrin të gjithë në Amerikë. Mm -hmm. Aty bëhet një studim dhe ka një e, ka një profesionalizëm shumë të madh për sa i përket. Dhe çdo gjë është mirë që ta marrësh andej dhe jo thjesht mbarove shkollën edhe mbaroj shkolla nuk e kuptoj Michael Phelps kuptoj ta më Michael Phelps ë denë do të thëj aty profesor ti je për financë tek New Yorku punon uh -huh. punon uh, punon tek Nobis punon pra në këtë ambient sportiv në ambient ë uh, uh -huh. po them jo vetëm dhe jo vetëm sportiv sepse është edhe qendra e relaksit edhe gjithë këto gjërat e tjera të masazheve të të saunave këto por um, ty vet tek Nobis si çat pëlqen të bësh përveç përveçse punës me marketingun edhe me me gjërat që ti ke detyrë të punosh në kontaktin e parë me Nopesin e kam pas nëpërmjet palestrës ku ushtrohesha. <më> A ah, ti ti ke filluar si po, si klientë pra? Kam filluar si klientë mm. mm. dhe e vazdoi si punë. Ëhë. Uh edhe -huh. më ka pëlqyer shumë ëh se më pëlqen shumë që të mbahet trupi në form. Po që është dhe kjo është komplet, është art në vete se është ushqimi, mm. është ushtrimi, mm. pas të dojtë kesh dhe vullnetin. Ndë njërë koha që nuk të ale jam, po që ajo në ka, sh... ka bëllqyër shumë, do me thëmë, dhe tani që jam edhe në këta ambient punë, Po ja kam aman bukur. Vet ndihmon pak me po themi disiplinimin personal, por derisa ti tani ja, ti nuk mund ta lësh veten pas dore, po themi por shkak se. Jo, normalisht, normalisht. Po ja nga që shkolla dhe këto, tani do të fillojmë fort. Ah, shumë mirë. Ço themi më të morta tani ndonjëherë. E kam dëgjuar se nga zori brunch. Po do të do të pyes ti, çfarë të pëlqen më shumë të të ushtrosh? Çfarë janë gjërat që ti ushtron që janë më se këto që albantuat të tregosh pa për këtë. Ndonjë njerëzit bëjnë ushtrime të gabuara ose bën zgjedin sportin e gabuar diçka që nuk u pëlqen, që i bezdis edhe që i bën pastaj mbas i farkohet lodhën edhe ta lën fare. Në vend se të gjenin atë që është pikërisht gjëja e dursh që u pëlqen, që e, e shijojnë. Më trego ti se çfar çfar çfarë ty të pëlqen. Po, po varet çfarë qëllimi ke. Unë për momentin dua të shtoj pak në pesh. Të shtosh në peshë. Sa ke dëgjuar, as nga zëri i brëndshëm. Ti do të shtosh në peshë, okej? Okay? Do të, të shtoj pak në peshë dhe do të tonifikosh pak më shumë, shtosh më shumë muskul. Ne madhi që pesha tek kundërta ja sa që tha Albani, unë jam tek pesha. Jetë pesha, për mas, për mas, pra pa, domthonjë ndërtohesh pak mas. mas. E kuptoj. Po që ka shumë rëndësi edhe ushqimi normalisht. Sigurisht. 70% e punës që ti bën palestër. Pastaj noti është shumë i mirë se në momentin që ti e ke kompletin ngurtosur nga nga peshat që ke vër, noti është super për të relaksuar mm. dhe për të çllodhur muskujt. Thonë që noti është edhe, edhe edhe edhe sporti që i ushtron të gjithë muskujt. Ma kisha parë një çë për shume një herë, ata që merren me tenis, nirin krah, ata me cilin i bien topin, ata kishin më të zhvilluar. U futbolistët këmpot i kanë më të fuqishëm se sa Piesa se sa lart. pjesa e lartë e trupit. Domethënë, të gjithë sportet kanë një lloj uh, mungese simetrie, sepse ça ça pjesë e trupit ushtron më forca pjesë të tjera. Noti ju shtronë duke të gjitha në mënyrë unike. Jo, po ta shikosh për shumë në ndrysh, ndryshimi që kam pas për shumë sidomos sportet, futboli në vitet 90-jet, normalisht këmbët ishin sot ka evoluar në qikë mm -hmm. shkenca dhe japin më shumë edhe simetris lartë mm -hmm. dhe punojnë gogja trupa fort, trupa më të mirë lartë. Trupa pa? më të mirë lartë, më përpara kanë qenë shumë të dobet lartë dhe këmbët i kishin gogja të fuqishme, më mm -hmm. përton. Uh, Noti të bën që çdo molekulë e trupit është në lëvizje. Nëse ti bën vrapin, bën vrapin dhe vrapon me këmbë, mm hm, lë, mund mund lëvizësh duar, po nuk është se shpenzon ndonjë energji nga lart. Mm hm. Dorasandë noti je nga koka deri te këmbët në lëvizje. Mm hm. Dhe po thoshim pak më parë për të dietat, nëse në, në palestër mund të përdoret dietë ose mund të ndjekësh një lloj diete nëpërmjet ushqimit, mos ta hash apo mos ta bësh, tek noti qëu nuk nuk ka nuk ka fare kuptim. Ëh. Mm -hmm. Ne pak a shumë jemi çfarë ham. Ëh. Mm -hmm. Mjafton që neve të konsumojm gjëra bio, sa më bio dhe sa më sa më të shëndetshme. Dhe në palestër ti mund të alxhosh energji, por nuk është e njëjta gjë si ti alxhosh. Mund të alxhosh 500, 600, 700, 800, 1000 kalori në palestër duke bër thjesht vetëm bicikletë. Ëh. Mm -hmm. Po futu një në notë të alxhosh 1000 kalori duke bër not. Ëh. Mm -hmm. Nuk i di ek dot. Është vështirë. Është shumë e vështirë. Është vështirë. Shumë e vështirë. Nuk lodhesh në atë në atë formë. Nuk lodhesh, nuk lodhesh, mund mos lodhe mund që janë profesionist, ta, ta. po një person që është që nuk ska frymarrë. Në drejtën 80% e personave në Shqipëri nuk e kanë bërë nga noti. Notojnë vol, lundroj. Nuk e kanë notojnë që të bëjnë. Unë e shoh në pishinë, në pishinë shumë pak njerëz dinë notojnë dhe të arrin të bëjnë një mirë 1500 metra që për një notar nuk janë asnjë gjë. Po. Edhe on fillim azi. Bëra 200, 200 metra dhe. Palestrës. Bëra 200 metra, ja mirë, jes ja shumë mirë, por duhet të shkosh te 1800 ta të 2000. Ah, apo mm -hmm. no. <laughs> që nga mirë. Po. Që kanë mirë fare. Kështu që duhet përkushtuar shumë noti, duhet ta kesh pasion, duhet të kesh nerva që të nuk është të thjesht noti, nuk është shumë i thjesht. Mm -hmm. Ujit e Bezdis kalon pi ujë dhe ideja në fillim është ja do futem në pishinë së krahasi po pasojë e kalon shpejt po thashë kalon shpejt si të -të? si un ku shkoj në palestre <laughs> mirë un do t'ju falenderoj të dyve që ishit uh, sot me mua vërtetoj pak dritë me një profesion që mund të jetë shumë fillimprurës mund të jetë shumë i dashur mund mund edhe e, ka dhe relaksim brenda sa të jenë gjithmonë me sportin me me këto gjërat ke të bësh gjithmonë me njerëzit dhe që të bësh gjithmonë të, të kesh komunikim gjithmonë me njerëzit un Paga shumë kam fatin që punoj me fëmijët më shumë, sepse kërkesat e të rriturit tash vijnë dhe bëjnë atë notin e lir dhe ikin. Është gjëja më e mrekullueshme për mua personalisht. Edhe për çunat që janë aty që punojnë me fëmijët, po. Fëmijët 4 vjeç mund të vijnë? Nga 3 vjeç. Nga 3 vjeç mund të vijnë. Shkojmë, më invento flasim pak, pak më vonë bash. Ne do të themi shumë shpejt, do t'i falenderoj Dena Mullaj dhe Alban Hamzaj. Nga Nobis, Dena studion për financë në New York, bën marketingun dhe stërvitje atje. Albani vjen nga Universiteti Foro Italico ku ka studuar shense motorje eh? që da temë si shduat dhe i gjenit të kpishinat të knobis Falem dhe shum? i shumë Feeling të njështë Gjorgje Ezra me Listen to the man I want to hear all about to get to tool of your chest I feel the tears and you're not alone When I hold you well I won't let go Why Should we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 What you want to do, won't you listen to the man that's loving you? Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa, whoa. And easy, easy, and a one, two, three, oh, breezy, breezy, if you come with me, oh, easy, easy, and a one, two,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 what you want to do want you news into the man that's loving you wo wo wo wo wo wo wo wo de tani i i i a dini se dini se de tani Dini se me njëri në klubin e mëjesit. Ja cilat janë disa pyetje që bëhen shpesh në për intervista. Përgatit përgjigje për këto pyetje duke u bazuar në CV-në tënde me një gjuhë pozitive. Më trego më shumë për veten. Kjo është pyetje e zakonshme, kështu që mund të përgatisësh një përgjigje standarde, por përpiqo të duket sa më natyrale. Jep detaje për punën tënde dhe aftësitë të tua. Mos fol më shumë se 5 minuta. Përpiqu të përshtatësh përgjigjen me pozicionin që dëshiron të fitosh. Cilat kanë qenë arritjet tuaja deri më sot? Tregohu i kujdesshëm këtu. Një pundhënës nuk dëshiron të dëgjoj shumë mbi diplomën tënde. Të gjithë aplikantët kanë diplomë, kështu që përpiqu të theksosh çfarë të dallon nga të tjerët. Gjej një arritje nga përvoja jote. Për shembull, mund të keni organizuar një event për ngritje fondesh ku keni treguar aftësi organizative dhe keni pasur shumë përgjegjësi. Na tregoni një vështirësi që keni hasur më parë dhe si e keni zgjidhur. Intervistuesi dëshiron të kuptojë se çfarë është e vështirë për ju, si ja keni dalë mban të dilni nga situata nën presion. Edhe një herë trego kujdes. Përpiqju të mos përshkruash një problem që u shkaktuar prej teje. Trego se si e identifikove problemin, si e trajtove atë dhe si e zgjidhe situatën. Gjithmonë trego anën pozitive. Çfarë mësuat edhe nga kjo situatë? Cilat janë pikat e tua të forta? Kjo pyetje bëhet për herë, prandaj përgatit një shembuj, përgatit 5 pikat të forta si për shembuj, vetbesimi, motivimi, vendosmëria, sielja pozitive e të tjerë, dhe të rego se këto pika janë të rëndësishme për pozicionin ku dëshironi të punoni. Cilat janë pikat e tua të dobëta? Mos thuaj kurr, hey, janë perfekt. Punësoni si juaj e ka dëgjuar shpesh këtë dhe nuk do t'ju besoj. Ka shumë mundësi që ju të mos keni eksperiencën e duhur për punën që kërkoni të bëni, por tregoni që jeni një nxënës që mëson shpejt dhe me trajnim të përshtatshëm do ta zgjidhni këtë problem. Ju mund të tregoni edhe ndonjë pikë të dobët, por përpishuni ta trajtoni si avantazh. Për shembull, mund të thoni: "Jam njeri pa durim, nuk më pëlqen të punoj pa qenë efektiv."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 Nice thing a telefoning stunning a club në mëjesisën e orës 9:51 minuta miqdashur. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Do të jam falëndos tani për të na treguar se cili është ishulli uh, në të cilin në vitin 226 para Krishtit ose rreth aty viti, uh, internet kolosal rrëzoi statujën e Heliosit në ishullin e Rodosit. Në ishullin e Rodosit. Në ishullin e Rodosit. E ka gjetur Gersi. Di kanë di Rodit. E ka gjetur Gersi dhe fiton dy bileta për ansin e plots. Po për shradion mm -hmm, tonolta. Ishte lista. Pëm, ka gjetur Anjeza Us, dhe fton një lule nga bota e luleve. U shkrimën me listë. Do ta bëjmë dashramën dhe e dhembë, do të mendojmë një fjalë në këto momente, vetëm përpara, le të për bëjmë edhe një tjetër pyetje të fundit Mish Mish të Disa nga Ishujt Mesdhetar, miqdashur. Miqdashur. Disanga vendet e lashta që mund vizitohen në këtë ishull Më të madhin e ishujve të mesdheut Janë Sirakuza dhe Taumina 069-27222 Dërgonë mesajët uaja Disa nga vendet që mund visitohen Pra në këtë më të madhin ishujve të gjithë mesdheut Janë Rënoja dhe Sirakuzës dhe Tauminës Dërgojemi mm -hmm. gati për shëradu në eksimit Dërgojë që që në të përmendojnë O ta kemi fitu e së të tërë për të? Jo, jo, i kemi dhe të gjithë I dhe kemi dhe të gjithë Oke, felim derit Atere, qëma ja, Valimderit ju me Gota Valimderit që jeni ju wow. um, Valimderit që ju kemi dhe ju Gota, Gota, mm. mos e zja si shumë Hajti të qona Shpejtë, së kemi po Gota, <laughs> fjera e unë është ja, nus... zjedhur A cila okay. është fjera <laughs> e <prim>. unë <laughs> është er send? No <laughs> Ja <laughs> është një gje që hajt Ja, ja, hajt. ja, ja oh, Ditskaj që e bën njerë ju Po Po është veprim? Ja Ja është është një punë që e vënë njerëzit Jo, tamam, jo. Ësht diçka që e bën për chase? Mund ta bëj për chase, mund ta bëj edhe për qëllime. Ti e bën për qëllime? Jo, nuk e bëj. Interesante. Po ne munda të tjerët e bëjnë. Ti Holta, pse e bën atë? Do di pse dyshoj të Holta. Duhet një njerëj vetçant, duhet. Dyshon tek unë? Bë një njerëj vetçant që ta bëj këtë. Do të ndo nuk e nuk e bëjnë dot gjithë njerëzit. Nuk, nuk e bëjnë gjithë njerëzit. Duhet një njerëz me një profesion të veçantë. Jo profesionin e veçantë, duhet një cilësi e veçantë tek njeriu. Fizika është cilësia? Jo. Jo. Karakteriale. Është e mirë apo e keqe? Është e keqe. Ah. Negative. Hh. Hi. Ja, ha. hipokrit. Jo, jo. Ja, ja, nuk ja. thon me. Tani ne nuk kurkojm hipokritin, po themi se çfar bën ky njeriu pra. Aha. Çfar bën ky njeriu, mm. por duhet të jesh i tilli që të arrish të bësh këta. këtë. Duhet të jesh hajdut që të eh, vjedhësh pra, pa. Pra, në këtë rast ishte vjedhja. Po. Mm. Mm. Po jo, nuk duhet të jesh politikan. Jo, determinisht duhet të, të. të jesh i tillë, do të thotë. Politikanë normalë vetëm të bësh këtë lloj gjëje. Politikan që të mashtron, për shembull. Po, në këtë sens. Po i bëjnë bëjn me mashtrimën apo e bëjnë politikanët? Ëh mashtrimi është pjesë e kësaj, por është diçka më specifike se mashtrimi. Ëh oh, e bën politikanët. E bën politikanët. Vetëm ata? Jo vetëm ata. Jo vetëm ata më heri. Tanë për shemb morëm mashtrimin e vet. Nuk ti është normale dhe mashtron. Po jam mashtruar, por jo detyrimisht i mashtrues. A fillon me kë? Jo. Jo çfarë është kjo korrupsion jo jo jo tani specimet e mashtrimit janë linë është diçka që në linjën e dur g g i bëhet teatrit jo jo g gënjen jo gënjen jo jo specific, ja, jo jo jo është më specifike diçka që ja bën tjetrit jashe. ja bën tjetrit me dashakaqësi atë thuhet po si kam mundsi po ja bën tjetrit me dashakaqësi si kam mundsi që ja bëra thuhet jo jo jo ja bën me qollim kjo është ideja merr vesh tjetrit sa me qollim si ma bëra si çfarë gë bërt po po Jo, është bëu, jo jo jo, ja bën ja. tjetrit, ja bën e bën kundrejt tjetrit, kundrejt tjetrit. Ti për të. Oh. Oh, oh jo. Jo. Jo. Jo. jo. Ja, ja. Ja. Shë. Bravo. Sh. Fillon me shë. Sh. Sh. Sh. Sh. Jo, po fillon me shë. Ti onë shë sh. po jo shan, ja. jo. Jo sharja i herit, por kjo tjetra. Shkaje do të thonmë shka shka shkaje jo jo shka të rrim. U e djua jo jo e djua më heri po themi tani kur ti ti je me diktë tjetër, jeri dhe sh për diktë tjetër. Sha shpis pis pis pis. Ooh. Shpes pes pes pes. Oke, bravo. Oke, oke, bravo. Wow, Tuna. Wow, Tuna. Po jo detyrimisht duhet t'jesh i till ose i till në rast se do. O ke njerëz që e kanë zanat. Po po, ka njerëz që e kanë zanat. Tuaj odia i ramtuda në. Jo gjithë mund ta bëjnë. Duhet të, dham të, dham të bëjn. kesh aftësi të veçanta. Po, veçme aftësi, duhet pra, të kesh edhe dëshirë, edhe priri për ta. Aftësi, ja, ja. Se bën dot, e kjo është shumë njerëz nuk e bëjnë dot. Në vërtet. Okej, mirë. Kush e ka gjetur Olta? Më ndaj diskutoj kush e ka gjetur para jush. Po, se di paranesh apo jo? Mm. Aha. Po, e ka gjetur. E ka gjetur edhe. Bravo. 69 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Dhe thën pra, jo detyrimisht do të jesh shpifsir për të shpifur, shpifur apo ja. tuaj më kujtuat një sprey të urr që e përdorin shumë njerëz tek net parkun. Po, shpif, shpif se diçka ngelet. Po, është vërtet. Aha, super. Ikëm, dorëz sprey që ngatë shpifsir sot. Shechilia ka tonanisa fiton dy bileta për në Selanik. Bravo, Anisa si Shechilia, si Anisa. Po si shumë mi mavi me ze dhe mund të jesh atje rënojat e siraquzës dhe, dhe Taumin asikam ciao ju pastë në fund javë të bukur Gracias